Bonjour. Buenos días. Guten Tag. Good morning. Good morning to you. Ai ai ai, më mjesë, më mjesë, më mjesë që të gjithëve më zhdashum mirë të keni ardhur mxesit, Femën, në klubin e mësuesve këtu në Balleve Klavi Femrë 104, edhe në ekranin e Club TV-s çdo ditë me orën 7 deri në orën 10 këtu. Në këto valte këtë ekran un jam blendi këtu bash me Jerin. Mirëmëngjes uh, si Blendi. Mirëmëngjes Altin. Du si çdo ditë tjetër, Mësuese Altin. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ësht gjithashtu. Soni me ne. Mirëmëngjes, Mësuesi. Mirëmëngjes, soni me ne. Si jeti sot? Blendi. Mirë. Shkëlqyeshëm dhe sigurisht e dëroj të përezi në regjinë Club TV-s. Edhe tani pyetja që un kam për ju si e kalua dië të hënën tuaj të mhershme. Po kam tjetër gjum mjaftueshëm. Urat fiele? Tam. Kishë mungesa. Ok, ke fjetur herët Kam fjetur shumë herët, se që asvet nuk e mendojnë Në janë që ta shkruajmë, kur ke fjetur jeri? Në, rët nëndës E, mos e a fut kosinë nëndë djetë? E, që ditë, mas e as një herë tjetër E, që ditë, mas e as një herë tjetër E, që ditë, mas e as një herë tjetër E, që ditë, mas e të mos i për jeri E, që ditë, mas e të mos i për jeri Se mos vjenin uh -huh. që mbahet që e kalon deri në 9-ën çerek, 9-ën. Jo, jo, që mbahet deri në 12. Është vërtet po, ne e kahtu. Voja nga pa gjumësia, por dije nuk e di se ç'pata. Vojën nga gjumësia. Dje vojta nga gjumësia. Ose vojta nga pa pa gjumësia. <laughs> më po, s'e duket. Zakonisht kur kalon edhe orët shus ndjeshta as mirë. Ja, shus mirë. Po kemi shumë se ç'duhet. Është vërtet. Po ç'ka, nuk është se kam fituar në orën 9, do jam zgjuar në orën 5 sot. Jem zhjoar kushe disa herë, non, gjëtnatës, ta. por... A, jem zhjoar gjëtnatës Absolutisht Zhjoar për gjëtnatës për zhjoar Pinte i këtë verë <laughs> dhe frin dhe prapë <laughs> <laughs> E kam bërda dhe, se zhjohar, të shi që zhjoar hapa së të ati A i gjumë qëhet, prapë Jo, zhjohesh me i den që delë gjumë Përstaj përpishë është për të të zëmë prapë E kështë shumë okay. e radë Që që i ke galuar, po themi, në total Gjatë, dë bimni extrapolacion të vlogelit të situatës në 20:00, ora 9:21 pratik fjetë deri në orën 12, ka fjetur 3 orë. Pam. Tani, ë uh, kur e zgjuar? Dikur nga ora 12 e pak, nuk e. E pri zgjuar final në final në orën 5 të sotit. Në orën 5. 3:30, 8 orë. Në no, mirë, 8 orë ka fjetur, sa ka fjetur. 8 orë ka zgjuar normal. Gjithë kjo e bën më zgjuar. Në 8 orë, okay. Mari, sepse hyl sai. Të dora bëj me me siguri. Me një ekstrapolacion Kam një, po, kalk kalkulatricë <laughs> Jo, po të etorështë përduar si përduarështë që diqëm Sepse nuk më do të shpejë shumë të fletetorë Por, ja qëllo një herë nukaj shko E, më mirë, kësot kështë një munges pa gjumësie Kështë <laughs> që shë, <laughs> shë, dhe ndërë të gjumën Në ko A, e shiove të pak tëmë? E <laughs> shiove Shë më qërë shumë Shë më mirë se sa Nuk është që në qëndë zhjoarë ka për Pakë ai dëgjova. Ai dëgjova. <laughs> e dëgjova ndjes. Mire, atë sikombra vetësh asgjë. Në rregull. Kemi pas klubin, ato sheh që humb më shumë pak, por që as këmbë për fat. Kemi pas klubin e mëmësit me mjë ish dashurëshieri që ka fjetur që 9 mbrëm, Altini, Soni dhe Lori. Mirëmëngjesit ditën. Ora 7:02 minuta. Kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1586, Sir Thomas Herriot thjell patatet për herë të parë nga Kolumbia në Angli. Në vitin 1621, Galileo zbulon teleskopin. Në vitin 1818, Illinois bëhet shteti 21 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1910, fizikanti francez George Claude prezanton llampën e partë neonit. Në no vitin 1917, pas gati 20 viteve planifikim dhe ndërtim, hapet për trafik ura Quebec. Në no vitin 1929, kompania Ford ngriti pagat e punojësve të saj me 40%. Pagat shkuan nga 5 dollar në 7 dollar në ditë. Në no vitin 1947, shfaqja e Tennessee Williams me titull Treni me emrin dëshirë u shfaq për herë të parë në Broadway, ku aktorja Jessica Tandy luante Blanche dhe Marlon Brando luante Stanley. Në vitë i 1965, Keith Richards u rëzua pandjenja për gjatë një koncertit të grupit Rolling Stone në Sacramento. Në vitë i 1973, pionër 10 merë fotografite para nga afor të Jupiterit. Në vitë i 1984, Harry Stevens dhe Telma Lucas u martuan së bashku në azilin ku jetoni në Wisconsin. Henri ishte 103 vjeç, ndërsa Telma 84 vjeç, duke i bërë ata nusja dhe dhëndri më i vjetër në gjithë historinë. Në vitin 1992 dërgohet së mësoja e parë në botë. Në vitin 1993, princesha e Britanisë Diana njoftoi se do të kufizoj paraqitjet publike për shkak të ndërhyrjeve të medias në jetën e saj. Në vitin 1999, Thor Heyerdahl u bogruaja e parë që përshkoni vetëm Oqeanin Atlantik. Usimi filloi nga ishulli Kanarina deri në ishullin francez Karibin. Ky udhëtim zgjati 81 ditë. Në vitin 2011 ndronon jetën në moshën 82 vjeçare në Tiranë, politikani, shkrimtari dhe skenaristi shqiptar Sabri Godo. Sot është dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara, e sponsorizuar nga Kombet e Bashkuara. This is Club FM 100.4.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 Kënga e ditës dhe e më rintuaj në 06-19-20-70-222. Mese është dërgu e si i parë, fiton një duratë. Kënga e ditës, midisorës 7-10 në klugin e mëgjesit në Klab FM në 104. Mirë mëgjesi që të gjithëve, mishë të keni ardur në klubin e mëgjesit, ju mirë presim programin tonë, mishë dashur sot, është dite martë, por, si që së themin e... Aspaktes. Në nëminderit nuk do t'jetë aspaktes as as nësë anisim me klubin e mëgjesit, ne në fakt do t'anisim uh, goxakën qëmë, kam brëshqipjen unë, me gjëra që do diskutojmë për ditën e sot me. Njëra nga piti që do t'kemi sot në klubin e mëgjesit është qëfar mung Oh, çfarë më m'ngon në televizion. Edhe dua që të pyesje sepse e di çfarë. Njerëzit për televizionin kanë kritikat më të mëdha çdo herë. Ëh. Dhe nuk e di sepse ndodh kjo, por që televizioni zakonisht është në qendër të vëmendjes, por edhe në qendër të kritikave të akuzave për mungesë etike, të akuzave për mungesë informacioni emisiones. korrekt, për mungesë misionesh, për mungesë argëtimi, për mungesë edukimi, për mungesë transparence, për mungesë, ku diun, televizioni ka shumë mungesa sipas njerëzve. Mhm. Mm Sigurisht e kemi dëgjuar këtë. Aman, për të. Atëherë, pyetja jemi është shumë konkrete. Çfarë mungon në televizion? Çu duhet ishte atëherë, sipas njerëzve, por që nuk është që nuk e gjeni, për cilën ju do donit që të kishte dikush bënë diçka. Çfarë mungon në televizion, sepse është kolaj që të kritikosh, <laughs> por uh, që ti riparosh gjërat e di bosh ato më mirë. Si ta part... nëse nuk e kritikon diçka, atëherë nuk përpiqesh për bërë diçka më të mirë. Absolutisht, pra, le të përpiqemi tani se kritika janë bërë boll. Prandaj <laughs> më po them, si për kritika për televizionin, o ka padur, o s'ka. Le të vazhdoj të ketë. Le të do të ketë gjithmonë, po al, nuk quhet kuti e idiotit. Kjo nuk ka dalgë hiç. Kështu hmm. që njerëzit me shumë të drejtë që mbështijën unë kan kritikën në televizionin poleti ti dëgjojmë anëj që artikulojnë, në vend se mbeten vetëm uh, akuza. Mhm. Mm Jeta akuza. Gjë e parë që un po mendoja, është mungojnë emisionet për fëmijë. Emisionet për fëmijë. Mm -hmm. Sepse ndonjëherë. Po sh, Shëndet ty që të shkon mendja te emisionet për fëmijë ti, një vajzë po, e re. Mirë, un po po mendoja se çfar çfarë mungonte, paktën nga nga emisionet. Për ty? S për mua duhet ke të ketë një komunikim akoma më të mirë. Sigurisht komunikim i mirë. Mungon komunikimi i mirë dhe gjuha e pastër shipe. Në jo, televizion Në televizion Oke okay. Kamu shqyve në në që në disa televizion e mungon Jo të kjap të vëja Jo, po jo të kjap të vëja Jo të kjipë Por për flas në përgjithsi jo Apo jo Pan, e vërtet Në regu Altin ti mosetua i që dani Se e di pa. që me zi po pret Por <laughs> që të shprejsh për televizion Unë kam shumë pjujetim Qif të bëuni gati sepse shken starët Kanë zbëlluar një test të dashuris O, kësa e radhe të vërtet Shkëm të këmuzika danin në klubin e mqesit Kërë themim i shdashur Të të mësoni edhe për këtë Sot i pjesim për televizionin dhe jo vetëm Rasim për uh, disa tema Në Klab FM në 104 Mirë mqesi You're gonna meet some strangers Welcome to the zoo It's a disappointment Except for one or two Some of them are mean Most of them are twisted that get around I mean you pro given your heart make sure that is worthy if they have an earned it keep searching is worth it Nisë me blendin, jerin, altinin, oltën dhe lorin Në klab e them dhe klab të vër Ora, është në 7.21 minuta Jënë me klubën e mëgjesit E dhe këtë të markë të datës 3 djetorën E ju rëmë një ditë sa më të bugurë dhe të mbarë Këtë dojshë ndohën e Mishë të keni andur në kjubin e mëgjesit Mishë tashërë i përshëndesim 7.21 minuta Ka ora në këto momente, jeni me blendin, njerin, altinin, me sonin, dhe me lorin, këtun, kluin e mqesit në valet e klap e femnë një 104 Edo në kranë, edo në kranë, edo në kranë Edo në kranë, okej, njeri, jepi Kemi frëmzimin për këto të marit, dhe është një frëmzimi veçan Cili është, cili është është dita për të mbërshtetur dhe për t'i qëndruar afer dikuj që ka nevoj për jusat Shumë në numrat e celularit hapri kemi. Kush doj? Mbet na mari. Alo, alo, alo. Alo alo alo. Ne na marrën ndër rituale altini dhe them që do të qendroj aty. Okej. Bravo. Në rregull. Mirë, ë uh, mund të dë dëgjoni për këtë? Doni të dëgjoni për këtë studimin e jashtëzakonshëm që parashikon në uh, një farë mënyrë se si lidhja juaj do të shkojë. Keni marrësuj ndonjëherë kur ndahen njerëzit që ton, thon mos thon kjo është përputhje karakteresh. Thon, po, mos përputhje karakteresh, e marrim një çift për shkakun që ndahet. Mund të ndahet pas mm -hmm. disa vjetësh, mund të ndahet i iuan Çefei var martuar i dorë. Ëh. Dhe thon gjithmonë e dija që do ndahesha nga ai, apo ngajo. Mhm. Mm po e ke gjor edhe të të lë varianti. E, e mëndiente ndjeja, sigurisht e, e dija që një ditë do diçka nuk shkon. Po. Okay, a kjo nuk është thjesht e folur mbrapa se tiet përfunduar puna, por siç mos zbulojnë studuesit në fakt, mund të ketë diçka aty që vlen për tu Të për të pasysh, po, mm -hmm. sepse çfarë kanë bërë, kanë studues që kanë marrë 100 çifte dhe i kanë vendosur këta çifte, i kanë dhënë kurë para punës për 5 vjet, që mua më duket që është diçka interesante relativisht. Por në fillim fare të eksperimentit, çfarë kanë bërë është që u kanë dhënë atyre foto të partnerit të tyre. Mm -hmm. Donë të thënë një album me fotot të të fejuarës, për shembull. Ku ajo ka dalë duke qeshur e të tjerë të tjerë. Ndërkohë që ti je duke shfletuar dhe parë këto foto të të fejuarës, mm -hmm. ata të kërkojnë Këtë të blersosh nëse fjallët të ndryshme janë pozitive apo negative Për shumë të jabin fjallën të merë Dhe të thua negative mm -hmm. e, Dhe thonë fjallën të tjindje Pozitive Ndërkoti mm -hmm. bashdo shpëtë të othonë ata dhe shiko Fityrën te... e të dashurës të ndë Dhe mm -hmm. um, Mask sai kanë ndjekur çiftet për për 4-5 vjet, 4 vjet, në fakt një vit ishte grumbullimi i gjithë kësaj, pastaj 4 vjet i kanë ndjekur mm -hmm. dhe e thon në fakt se nuk është se 4 vjet janë gjithmonë mjaftuarishëm për të thënë se si do të shkojnë një çift, megjithatë, megjithatë është parë që Ata njerëz sillet morën morën më shumë kohë për të gjetur fjalët negative, mm -hmm. për të identifikuar fjalët negative, ishin ende të lumtur. Ndërsa ata njerëz që morën bra kishin në... të vështirë për të përcaktuar epitetet negative. Po, sepse thonë se truri në thoshin këta, nëse një personi të bën që të ndihesh mirë. Mm -hmm. Në fakt në fillim mm -hmm. po, të gjithë çiftet ishin shprehur se ishin shkonin shumë mirë me partnerët e tyre. Për çonse partneri <laughs> yt të bën të ndihesh mirë, thonë studuesit. Nëse fotot e saj sjellin si ndjenja pozitive tek ty, atëherë që të këty, mm -hmm. përpunosh një fjalë si tmerr të apo tërmet apo vdekje apo gjënze çfarë, bëhet e vështirë mm -hmm. dhe të duhet pak kohë që nga ndjenja lumturisë duke parë ose ose po me të dashurën tënde në fotografi, të shkoputesh dhe ta çosh trurin tek tek tmerri apo tek tërmeti apo tek diçka tjetër mm -hmm. negative, prandaj ty të duhet kohë. Mm -hmm. Por ama nëse ti ke kështu tërmet, megjithë <laughs> Qose tau menduar, menduar, do të thotë se i ke këta. Mendojërin gjen fjalët negative, do të thotë që je në një në një gjendje mendore negative. Vetvetiu, mm -hmm. ti je më i shpejtë në negativ ide. Është e kundërta, ishte gjithashtu e vërtetë, nëse fjalët pozitive të vinin shpejt të vinin për shkak se ambienti mendorishë, tam. Kishe krijuar me fotot e të dashur, son shkencëstarë ato jo, unë, mm -hmm. ishte pozitiv, kishit tak më një herë kapi këto fjalë të bukura pozitive, por uh, dhe duaj ko, të duhej kohë të kapi fjalët për të kundërtën. Për të, të kundërtën. Mm -hmm. Fjalët negative ishin më të vështira për të përpunuar në rastin tonë sepse ti ishe në një gjendje të lumtë. Pra, në, në rast se do ishte që përmend një fjalë negative, do ti thoje pozitive, për shembull vdekje, pozitive. <laughs> <A>, ale, pozitive <laughs> <të> <laughs> e pozitive, no. pastaj ishte katastrofë. Aty e nuk e di se çdo ishte ajo ose ndarje me njëherëshme nuk ajo lidhje nuk i sfutoj eksperiment, do po të themi. Nuk mbietoja aty. Që çu është është një test on njerëzit, sepse ato ndjenja, ato ndjesi, nuk ha ti ndoshta. Mund të jetë mund të jetë i vërtetë. Janë vështira për të përpunuar nga truri, ti nuk i kupton, dhash mirë, por ato ato ato ndjenja në bark, në fund barkut fare, sikur e kam thonë, janë burto mar para sushi, siç po siç po thonë këta. A, ose të paktën, të paktën tu vëzhgveshin. Nga pak. Jo, mua deri tani më duhet studime më të sakta pak për sa i përket këtë këtyre e... gjërave. Po ideja është kjo, nëse ti ke ato ndjenjat, jo da është e sigurta, edhe jo da është pozitive. Et praktik mosu marto. Mosu mos i hy. Mos i hy asaj. Se do ta bësh më shumë. Fito kohë. Shum Kjo bëj kod, bëj kod sikur të ke mendim. Krijoj fiton çikor. <të> Provo edhe pak. Ehm, nice. Vej mas banku me mjeset me anagramën është gati, miq dashur, është gati që tani, por do duhet prisin vetëm 3-4 minuta. James Arthur do vin me Your Nobody Till Somebody Loves You. Ne me klubi mjeset, mbalet e Club Fem dhe Club TV. Çdo mjes me ju, miq mjes.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 7-10-222 Me se shdërgu e si i parë, fiton një durat Këm nga e ditës Midisorës 7-10 Në klugin e mëgjesit, në klab FM Në një shimt i kapër Hello, mirështë në 7-30 minuta Një nga gjyra që medijës qëptare mund të mungoj blindi Urdro Në njërës në veçanti pa për munduremra Pa për munduremra Dhonja e lajmit në mënyrë të debruar Pa për munduremra, pa, pa. Ora news pra. Sa sa ke ora. Sa thot kjo ma pau mendur emra. Tani oke ja e përmendi kolegu i Maltini. Kush e ka bër? Le ta, jo jo, s'kam hiç të kishiku. Është vërtet e turpshme kur ti dëgjon lajme të tilla dhe kur njerëzit nuk e marrin mundimin as për të verifikuar nëse është e vërtet një ngjarje apo jo. Ne përhapim panik tek kush do njerëzit e dëgjojnë. Le ta sqarojmë pak për dëgjuesit se çfarë ndodhi këtu. Se dje rreth orës së mbasdites kam buxhimun un, ëh, ishte drek në rrethor 4-5. Pikërisht. Këtë po më ndua. Ishte ishte tamam ajorr kur un ertha, kisha, sapo kisha pritur në shtëpi dhe ula para kompjuterit dhe pash lajmet. Në fakt lajmi që un pashi para ishte një lajm mm -hmm. i, i lidhur në Facebook, se aty informohemi. Mm -hmm. Por në rrjetet sociale, uh, pash lajmin që përgënjeshtronte lajmin se këngëtareja Vazezela kishte vdekur. Ju ja, fillimisht pash... umbush Facebookun me ja, Me sa duket u du kam Musholim, ja. me shprehje ngushëllimi, por normalisht mh. normalisht çdo ndodha. Po un kam rrithur pikrisht në atë moment kur sapo ka filluar që të pergjinishtroj livestreamin. Për Kështu që, që më qelloj që ky linku ishte nga Balkanweb, në fakt ku thuai që Façezela thotë jam gjallë. Ne pasysh edhe edhe detyrohet që të deklaroj nga Zvicra ku ndodhem që jam jam mirë, po kujorhem, por jam jam gjallë. Ja me ja me ju. Um, kështu që këtë pa shë në fillim, vetë vetë u kuptova që okay, paska paska, paska dalë pas, lajmi pas, sikur kjo pa. ka vdekur, ush dashur që ta përgjinishtroj. Pastaj për më thoshin një gjë që Ora News mm -hmm. i ka dhënë lajmin e parë. Bravo ju qof për lajmin e parë. Tanë unë i pyeti kam, Ora News, mos ka marr ndonjë fallxore të shef filxhanin? Prandaj dalin gabim lajmet? Jeri, nuk e nuk nuk e di Jeri. Do të interesova miri për këtë. Ajo është hipotetike. Ne ne nuk kemi ora news, jepi javëm do lajmë sigur siguria. Po thisha ora news, thona jo, po, kanë marrën vonore. Ja po duket sikur e duke sigurt ora news Shefiljani e thos. E mezi më shi. Ka ndodhur kjo. Mirë është, mirë është që mirë është që këto gjërat konfirmohen. E puna e do e gazetarit që të jetë e konfirmuar nga dy burime minimumi. 3, nëse është shumë mirë, 4 pastaj është lajmi te i konfirmuar, por gjithsesi dy burime minimumi, që do të thotë që duhet të flasësh me njërin nga njerëzit e shtëpisë. S zonjës në fjalë. Dhe ta konfirmosh me me dikën nga familjarët e saj, pastaj me dikën tjetër në spitalin ku ajo ndodhet, ku diun se çfarë. Punë e gazetarit kjo është. Ë gjem se si e konfirmon. Mund të klam, mun telefonosh edhe spitalin në Zvicër fundja. Nëse nëse do ta konfirmosh atë, por para se të bësh këtë punë Drejti Hängert, duhet të informohesh moshere tinë. Përse 1 herë, 2 herë, 3 herë, pastaj të del boja. Domethënë herën e herën e katërt njerëzit e kanë hequr televizorin. Sepse s'ke kredibilitetin dhe shumë shumë i rëndësishëm në këtë zanat, të lajmin sidoqoftë. Po mirë ne, ne i vitu <gjit> <gjit> <gjit> më ngjesen. Okej. Okay, um kamë eldë unu di lë vendin eldit përpara. Anagramën e kam gati, megjithatë le të dëgjojmë në fillim se si është gjendja në trafik në këtë moment, e mi dashur. Ora 7:33 minuta. Mi e jep një, dizimi i semë. Ë, doja të thosha para se të vazhdojmë me Eldi, ë, lexova edhe një status nga Sokol Shameti në Facebook që thoshte Vasa Zela nuk ka vdekur. Pasaj ajo është e pavdekshme. Do të duhej bu. <laughs> jo vetëm që don, domethënë bleni këto letrua që ishin spekulojnë shumë me këto vdekjet. Jo, është është gjallësh, është shumë mirë. Jo, shumë mirë, është është shumir. Jo, shumir, është, është pasqyra e, e Shqipërisë tonë, zëri këndshëm, këngëtare e mrekullueshme e viteve, edhe ta aktualisht është e madhe. Edhe do të jetë e madhe. <laughs> Okay, <laughs> Eldina të rëgupak si është gjënja në trafikë <hë> Jemi në je je je je trafikë <hë> Pa të edhe në këtë lidhje të parë kemi 4 pjesë me trafikë Do të afillu me rrugën Ferit Gjajve një segment që ka shumë trafikë Duke fillu nga formatsia dhe edhe dhe stacionit trenit Të dy kryzimet rruga 5 Maja dhe rruga Sirikodra që janë vim dhe, dhe stacionit trenit kanë trafikë Për pjesën e dytë është me trafik është aksë është Durzit, të aks natacional rruga e Durrësit nga semafori i Laprakës deri tek rrethullimi i Zogu i Katrafik. Pjesa e tretë është rruga e Dibrës me fluks të rënduar nga shishit tek madhësia e drejtun katëçeve dhe, dhe rruga e Sami Frashit tek zona tira so e Tiranës nga Shishuqiu, lëvizim me urgjencë mes deri te kuoret e dëbeis policisë. Mbaheni në derit për momentin. Faleminderit eljon. Mirupafshim. Mirupafshim. <tus> ciao, ciao. Është El Dimroli nga Radio Taxi Classic, miqtë dashur, largimi i tinë na sjell në fillimin e anagramës këtu në klubin e Mqesit, ndërkohë që ora është 7:35 dhe data 30-or, unë ju ftoj që të fitoni një dhuratë nga klubi i Mqesit, duke riformuar një fjalë që unë e kam shkatrruar. Anagrama në klubin e miqësit Come on turi, let's go party. U u u, u Hiç barbi në avturin. Come on turi, let's go party. U u u Am, um, come on turi është anagrama e ditës së sotme. Girl. C <laughs> A M O N T U R I. Come on turi. Let's go party. Hey, hey, <laughs> hey, hey. Oh, wow. 069 20 7222 dërgoni mesazhet parauar për të shkruar dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Made of plastic, it's, it's fantastic. fantastic. <laughs> you can comb my hair, I'm dressed me everywhere. Imagination, love is your creation. Kamon Ani, sorry, Turi Kamon <laughs> Pari Munda fëm papir girlin sot në mëgjesi? Po, ja Me vimjën të ndër të... Aterë, Kamon Turi mishdashur është ta në gramaj ditë të sot Me kujtes do të kemi një durat nga grupi mishjesit për këtë fitore Në 069 20 70 22 Duhet të reformon i fjallën 069 20 70 22 Jeri po me ndohë e ndërko Nuk e kam gjetur akoma Akoma se ke gjetur Kamon Turi mi Kamon Turi Kamon Turi <laughs> Munga, munga tron kjo, Kamon Turi Aqua Pra, se Aqua Nëjse Nënë krubin e mëgjesit Mi shda shlu gjdo Ti të temi Eve një tem Për tita në sotme Për i për i për e sot është Qëfar mungon në televizion Qëfar mungon në televizion Dhe Sapo ka më bëritur Një lumë mësajsh Joja Po shikoja Po shkoj një një Cheetos të re që sapo gadal në Japoni. Cheetos. Uh, po. Cheetos e hard. Cheetos me shije supë. Me shije uh, supë. Shikoj pak. Wow. Cheetos wow. me shije supë. Vazhdo po shiko brenda tek imazhi atje. Mm -hmm. Kemë një tencere me supë. Kemë një kemi një sup atje. Kişte edhe Pepsi flavored Cheetos. Gjithashtu. Vërtet? Në Japonin. Me shije Pepsi. Cheetos me me shije Pepsi. Nice, kjo me shije supë tajbo nezat janë gjithmonë një hap para. Një hap për para. Okej, okay, ah uh, kthehem pas klubit e mëqjesit me më shumë atyre. Kam on turi ishte uh, anagrama e ditës së sotme 0692070222. Çfarë do fitojmë? Mm, një shportë me, shport me produkte nga Electronic Line. Një shportë me produkte nga Electronic Line, mësh dashur kthehem pas klubit e mëqjesit. Ja ku është. Nga viti i frikshëm 1997. Barbie Girl. Let's go party. Oje. Mirë se ngjallën, që unë jam gjest i miq të dashurish. Te udhim në kohë me Barbin e Aquas. Po pra, ka qenë, ka qenë. Sa vjeç kishin ieri? Sa vjeç kishin? Ashtu, ka rreth po, që json 17 akoma? Jo. Po, i bie që po. Unë sa pa kisha mbaruar гимнаzën, kështu që. Okej, ndoshta të veçare. Un kam qenë vit 4 гимнаz. Kështu që ti je më i madh i kanë. Un jam më i madh i. Atëherë un do kemi qenë diku te klase 8. Klase 8 kam qenë. Komun Barbie, lët rëti z assemb丈, in këwie spi në halënë Ten-ë bor challenge më la? za të jetë dan gdur Neysen Siz dojejë tash. E, sh... e dgjoni pak të. Historia e yjerit është e çmendur fare. Tani ju e dini që kur një gruaj e fikson diçka, a qoftë për të blerë diçka, do ja riçellëlimi në çdo format të mundshëm. Jo se vetëm për të blerë yeni. Po mirë, un po e marr me blerje. Sikur se femrat janë të fiksuara për të blerë sa më shumë gjëra. Uh -huh. Dhe kjo histori vjen nga Kina, por kanë një problem ky si çift. Gruaja me bashkëshortin e saj sepse burri duket më i ri në moshë se gruaja. Ëmir. Dhe për këtë arsye ajo mundohet që do ta fillon një lloj konkurrence desh çiftit sepse ajo gjithmonë do të blejë rroba që duket më e re, e gjëra të kësaj lloji. E kuptoj, sigurisht. Çfarë ishte tiposur në kokë ishte një makinë luksose. Gjosh ç burri nuk Po, në në cik, po e nda mendjen për ta bler apo jo. Ai i thoshte burriman, "Blese duke më e rre kur hipit e kjo." <gjitë> dhe shpreha ka thënë kjo, "Nuk është e ndershme që ti të dukesh më i ri dhe unë të dukem më e vjetë." Nuk është e ndershme për këm fal. Ksu i, i të ka thënë burrit a, ajo. Prandaj duaj që ti të më blesh këtë makinë që do të ndijem komode me veten timen. Ose burri do të sidan armendin akoma. Ose rrudhu. Za burrin. Era ira. Shkojën bën operacion plastik në Veçar, rruga në Veçar. Por ky konflikt ka disa kohë që ka ndodhur midis dy çiftit dhe më në fund arriti kulmin kur burri vendosi të marrte gruan në një panajër makinash. Okej, okay, dakord, janë në një panajër makinash çifti. Normal që aty uh, aty ka makina nga më luksoze, më shtrenjtat, por ka edhe ato që janë më të lira. Mm -hmm. Gruaja ka vazhduar me bisedën që un dua këtë makinë por burri nuk e ka marrë parasysh as si çfarë po thoshte. Dhe në një moment të caktuar ka nxjer Çelsin nga shaka shaka nga çanta dhe ka gërvishtur komplet makinën luksoze në panajër. Gjithashtu, <coughs> po, gjithashtu që burri është detyruar ç'ta okay. bëj pagesën kësaj fikse makina që gruaja tanë te ngelindor domethënë makina. Ngelindor. Duke parë se nuk ishte asnjë lloj forme tjetër për të bler makinën sa si pse jo, unë do ta gërvishja. Groja, groja kineze gjithmonë është. Prandaj thashë kur i tipe posë diçka për të pasur, do gjej çfarë lloj forme. TV, TV para faktit kryer. Imagjinoj që ta përdorë ky burri për shembull një ditë në teori. I tipe posët më një femur, juste, t ari, t ari, në një femër, për shembull tak tak tak iskon. I gumbaroj. I gumbaroj. Si kemi chipin. Me shetsin e gërvish shut sa herë, merresh te jotë. Po. Shëko si kam thonjë, gjithë gjakë Kuti unë yes. Shumë interesantë e ka Edhe po, bro. Si tha, je, që mandur Po bra Si thaje, ke përshur atë që esh njëri që thoshe një vajse Moj vajse, tha Unë tha të sel U shqimin në krevat, më nxhesin Kalbi mm -hmm. e në krevat E ti në vënd që të në tuasht falem derit Mua, kush e ti që këriur në shqim të time A ke e të katë Ka monturi, është anagrama për ditën e sot me këtu në klubin e mqesit mishdashur, ka monturi, është një fjalë, jeri, pozitiva për negativa? Pozitiva. Pozitive. Por, së paskjerit. Soni si bën Soni bën një kështu me kokë neutrale. <gjë> edhe po edhe jo. <gjë> ka mundtur se jo, Soni është me idenë që ka vdekur koha e po bre, brenda, Ka mund të ekziston. Është si puna e kësaj kështu, uh, ai një brizhi, mundon ta. Qi <gjë> si ekziston vetëm specie në zhdukje. Do <gjë> <gjë> <bode> <gjë> <gjë> të bënte gabim. Vetëm do të bënte gabim. E kështu ku t'i dëgjojmë nat Soni, pse ç'është kjo? Ka mundturi 0-6-9-27-12-2-2 Dërgoni me sa gjithuaja parë luar e imërin për që më fituaj Ti e lëtin para gjikon Unë mendoj që këj breziri është imbushur me kamonturi Ja, nuk e bëse E ke kabin E ke kabin Brezi <laughs> in Ka që jenë imbushur me kamonturi Kamonturi Tho, Hi, të brezi... Nga brezi jytë <laughs> ti Në kështë imbushur me kamonturi <Nesem>. Po mirë <laughs> Po mirë Hamar, jamar ja Kaj ishe një duartorkitje për Altinin, që është Anke, një tjallë shumë i veçanë. Që është një kamonturi. I vërtet. Këtë <laughs> e mbasu anglubin e mqesit, me më shumë i shdashurë përshëndesim nga valet e radios Klab FM në 100.4. ma Se kini ardhur në klubin e mërgjesisë, miq dashur, përshëndesim që gjithë e kemi pyetur i sot periudh çfarë mungon në televizion. Duam të byesim lidhje me këtë medium kaq të rëndësishëm ende. Edi që zhumir zonë se televizioni në fakt do ta psoj, e kujt diun se çfarë, um, për shkak të zhvillimit të mediave të reja etj etj etj, por muam duket sigurt Për momentin televizioni është kudo, vetëm se i ka përdorur mediat e tjera dhe mediat e reja, uh, për të futur edhe aty ku më parë nuk futej dot. Për shembull, mund shikosh tani uh, seriale televizive në iPad-in tënd. Po, mund të, mund të shikosh, uh, ku diun tani, gjithçka po, që ka transplotur, mund të shikosh po. televizorin, po, edhe, edhe, edhe, edhe filmat mund të shohësh. Edhe këtu në Shqipëri për shkak të njëshkosh për publicitet që e shkupu 700 herë një film. Mundesh, po, po. patjetër ka shërbimën internet por shumë si në Filipe da Codunça de Spark Apple TV Uhum mm -hmm. Që transmitojnë televizion pa fund Tani, televizionin ka, ka humbur diçka Që njerëzit nuk shikojnë më televizion Në një rartë të caktuar Nuk është e thëmë për shumë Që shikojnë Friends të ejnë të venorën 8 Kure jebë të dikur NBC në Amerikë Dhe atere ishte Friendsat ishtë në shdo të ejnë të norën 8 Dhe kush shikojnë dhe Friends Dojtë të, që të ejnë të venorën 8 Ti ishte para televizorit Kanali 7, NBC dhe i abin Friends Por, por tan hapë dubin ti mund ta shikosh atë në një kod të dyt, mund ta shikosh kur të duash ti, qoftë atë për televizionen tonë këtu, ti mund të shikosh një bazë ditare Albanian dubushin, qoftë se do, pa. sepse Top Show ndodhet në, -në internet, gjithashtu mund të shohësh çdo serial, seri të opinionit apo praktikisht çdo gjë tjetër. Të gjitha emisioneve të rëndësishme në vend, ti mund të gjesh versionin web eve, e vizioni 4 të saj atë etj etj etj. Kështu që nuk është më Se, se, se ti du të ashojsh në një kod saktuar Dhe nuk ka ma të pushtetin e kronosit Që thoshte unë vendosit që do shikosh në orën 9 Ama Edhe në orën 17 Ti mundi është gjithë se si duke parë televizion Por po e shikon për mesin medium i tjeder Edhe për ca ko Unë mendoj që televizionin të të kemi me vete Në përkam Kështu që pyritja është Qëpar <laughs> me ndoni se mungon Mimoza ko qiu nga shkuar Nga sitarja mimoza ko qiu nga shkuar Nga shkuar mungon frenat, bëndi, Ë drejt. Mungojnë frenat. Kemë një mesazh të gjatë nga Jeta, që thot djea kryesore që mungon është edukimi i telespektatorit me gjuhë të pastër shqipe edukimin dhe njohja me vlera, traditat, shkrimet shqip, mungojnë emisione për voglushët, filmat e shkëlqyer, vizatimet që kishim dikur, teatri i kukullave, reportazhet mbi natyrën dhe gjeografinë shqiptare, të realizuar për shqiptarve sot, mungojnë emisione që thellojnë argumentet sociale ose politike, mungojnë të ftuar në studio ekspertë, shumica e emisioneve kthehen në tallje sot me batuta idiote, kemi marr më të qeshur nga televizioni italian. Emisionet me natyrën shqiptare mungojnë në transhëtuar Esmeralda kam nostalgji për emisionet e Xhemal Mantos. Ëh, uh, mali mandos. Po fakt duhet, kjo është një emisione shumë e mirë ankjo për natyrën. Vendimin ka gjithë natyrë. Siç më sikur si. Dhe pjesa më e madhe nuk e njohim vendin natyrën. Edhe ne vet zingut shkojmë. Ka emisione si ai Hapësirë e Jel për tërshëm që është në TVSH. Po nuk e di se sa e shohin njerëzit. Po TVSH është shumë interesant. Nuk e di, mund smakap fare. Sa ka TVSH? Sa ka fare. Jo, a kam fjalën se Për pjesën më të madhe është si puna e kastafonit makinës. E kanë hequr fare nga lista. Bieska mendon ndryshe, ndërkohë që vjen edhe Xhevi këtu në studion don Xhevi me lajmet e orës 8 mësh. Dashur, Bieska thotë Ka më Xhevi? Televizioneve për televizionin përgjithsisht kanë krijuar profilin e tyre. Atë që e gjën tek njëri, që sa gjën tek njëri e kompleton tek tjetri. Thotë, por ama nuk kupton se si televizioni publik shqiptar Kanë lërë një folje për gjysë më ndje, me të njëta të fityra aktua e 23 vjetë më parë që s'ka ndryshuar as modelin e flokve, të vërë <e> mjeshkem, <të> që thërasin në studio shëqërin, komëshiet, shtoktu mised e spektaklet, një ore gjysëm, as reklama nuk din të bëjnë, shkëpusin reklamat për filmin, në vjen të mendoj se punojse të të vëshësot nuk e shojnë kur ekranin e të vëshës. Këndoj një kritik për TV Show-n. Kritike hapur këto.leshka. Kemë edhe Franceskën që sot fytyrat e, e hapur, <laughs> zot, reja mungojnë në ekran. Eh. Do thoya. Këmi pikë në vogsat e ekranit, e ke vënë. Gjemi pastaj zoti jeta e vërtet. Jeta e vërtet nuk ngogimin, pëlqeva këtë dikit. Shumë bukur. Ehm, jeta e vërtet. The real life. Po, po altin me anglishten tonë të, të kulluar. Come on Tini. <laughs> okay. Me gjerafianë më s'dasu come on turi është anagrama e ditës së sotme nëse i rivendosni këto gjerma, do të formoni një fjalë dhe kjo fjalë është pozitive, është një fjalë që vajzat e kërkojnë tek një djal. E vërtetë. Apo Kujdes. jo goca? Osmlinit gënjej. Po po. Hapra. 06-19-2017-222 Gjevi, që bëjnë Gjevi? Mos në të gafit lejmet Mos nga bëll tini I firmos Pa i firmos lejmet, e më shumë mirë Të djetë që i ke lecëuar ti E më shumë lejmet pa firmë Qa ka në një gjithë të drëndësishme? Po si Land Park e me këtu deklaratën e Zëdënësit fylles Shqipërja e meriton të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Po mendoj se statusi më meriton, pastaj për negociatat për antarësim. Ti po ti po ti je doja vjen frenat aty tek statusi, tek statusi. Pastaj për negocim antarësimi do flasim më vonë. Po, normalisht se ishte rasti i Kroatisë që shkoi shumë ai ka shumë precedent, do të thonë që Shqipëria nuk mund të futet direkt në negociata, por se statusi na ndihmon gjithaqore mm. fonde, për buxhet, për Ah, oh, kjo me fondet kjo... më pëlqen mua. Shumë interesant. Do të kemi një standard që të marrim shumë fonde ka shumë. Shumë mirë dhe kjo. Se edisë që kemi standardin tonë ishin uh... Ishin tre vetë uh -huh. Jo ishin tre vetë, ishin dy vetë Po i treti po i përgjohën dhej I treti ishe një groa plak Ma kujtoj pak me këto fondet Po njëri hapte grobë E në basi hapte këtë grobën go gjatë të thellë Po themi nja... Po thuaj se një metër grobë Vindë dhe tjetëri dhe... Tak tak tak tak tak tak tak e mbyllë të prapë Dhe mm. anënda dhe në shu edhe të, në, shkolin, tutje, grob, në shu edhe në shu edhe në shu edhe në shu edhe në shu edhe në shu edhe në shu edhe n Pas e vind e vinde i dyti tak, merë lë dhe lëpadën, edhe e mbyllë dhe groben, e sheshon dhe e om prapë, si qiste, e bënin dhe dy me këm këshu Edhe shkoni në samë të dut, i hapnin groben, edhe bënin këto vrimat që i hapnin dhe i mbyllin në një seri E kjo plaka, që ishte personin tret që pu i shikon dhe i tha Më mparni tha, që ndodhe, që i hap groben, a ti vjen, pas e mbyll groben, a, a që shke pun ta Azo ndaj. Ne punojm për bashkinë. Duhet ishte edhe 1/3 këtu hapa, ai smusot. Ai mbjell pemën. Nuk nuk ka ardhur ai, a? a, luk, a Kështu që këy hapun e mbylld. Pema duhet ishte aty mes. Neisa, neisa, në mes. Nesër, nesër do vinë diamet. Kemi sikaj ide, s'ka problem. Pema s'pakt do thjet JJ mish dashur me lajmet këtu uh, pas pak momente shnë. Klubi femn 100 pikë. This is the living of the night. është kënga e ditës në klubin e mëngjesit Kënga e ditës Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit dërgojeni SMS me tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222. Mese është dërgu e si i parë, fiton një duratë. Kënga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4. Hello, mirës të keni ardhur në klubin e mqesit 89 minutash në këto momente shkoj... Uff, uh, tak 8 e 10 8 e 10 okay, në këto momente Wow, i wow uh, Ndërkohë, mish të ashturë, unë duha t'i mirë presë në këto program Ku ne do t'filojmë tani me lojrat njërën në bas tjetrës Lojrat censurës është para për orën e dytë të transmitivit Këshu që leti abë fjallën kolegutim zotit altin, sulaj Dhe tani, fjalla e censuruar në këtë e mqesit A vini veçët. Mhm. Stop censurës. Ky klip nga vjen naltin. Nga diku, nga diku. Okej. Okay. Mirë, le ta dëgjojmë dhe klipçi vjen siç po m'vërtet nga diku. <laughs> leta di, leta di e, shumë shumë diku. Është filozofia e, e gjithpërfshirjes dhe transparencës. Oh, Zot i Ilir po, Meta. Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta. Ate këu vjen nga Kuvendi, miq dashur, leta dëgjojmë një ditë zotin Ilir Meta në këtë klip ka thënë diçka lidhur me filozofin, por uh, fjala që Altini ka censuruar është fjala që ju duhet të sillni, nëse e sillni keni një orë nga Mishtan tek primimosi, kujdes. Dhe ajo që unë besoj më shumë është filozofia <c> e gjithëpërfshirjes dhe uh, transparenca. Filozofia PIP e gjithëpërfshirjes. Por zoti Ilir thotë ajo që besoj më shumë është filozofia e PIP E gjithë përfshirjes E gjithë përfshirjes Dhe transparent Kilosofia PIP A të PIPin duam ne PIPin e i lirme dësë në këtë rast Mishda shukujtes Duet a gjeni ju Në 069 207 222 22, A dërgronim për të fituarit një orë dore Nga mishda ndër këprimi më më më që i sot në gjes Ka që thjesht Ta vëm dhe një E dhe një Ta vëm dhe një E dhe një E dhe një E dhe një Filoz E gjithë përshqirjes dhe Transparenza 0619 27 22 0619 27 22 uh, Kamon Turi Ishte <laughs> anagrama e ditë sotme Në klubin e mqesit Dhe, dhe kemi një fitu e sënë tëre? Ne besojmë Pot, kemi. që kemi një fitu e sështë Fitu e sështë tani uh, Pas i ka thënë romantiku, romantiku Pas i Shqipria e meriton <laughs> <Okay. laughs> Progres uh, raport Që tani të marri një sport nga elektronika. Faleminderit. Numri tani përfundon me 422. Bravo tani 422 tani 422 romantiku tani. Është ke gjetur ti parë sot në mëngjes, zakonisht i qëjnë vajzat këto. Me romantik. Por, tani, por sot e, -sot e a... ka gjetur, e, e ka gjetur tani. Bravo tani. Ëm uh, ndërkohë, miq dashur, un kam uh, kam një klip sot në mëngjes të diçka që jam duke bër. Siç jeni bër sot në mëngjes. Po është bër sot në mëngjes. Është e freskët. Është e freskët fare. Do ta lësh njëherë. Pam. Okë. Dhe ja bak. Okë, këtu jepet. Bules. Ka koma. Oke, okay. ka ka ka ka hi shpërdani. Ka shpërdani. Pyete më parë, ke shku në tualet? Po. Oke. Okay. No. Si të gjithë njerëzit e tjerë. Normal, nuk ka asgjë. Dëm zhurma si të frikshme të mësjesit, më dashur <laughs> këtu në Club e Femrë 104. Zhurma është shumë të shpifura nga mësjet. E janë janë janë jan, jan të gjitha në <laughs> veprimet të përditshme. Njerëzore higjienike madje do thosha, um të nevojshme, janë të rekomanduara edhe nga mjeku. Por, <laughs> por por Por që kur i dëgjon pastaj tingëllon pak çuditshëm, më shëmbërtën. 069 207222, çfarë ka qenë so blendi mëmësit duke bër? 069 2070222 për këtë. Ne sot jemi duke folur për televizionin disim i zgdashur si, i kemi pyetur sot se cilat janë ato gjëra që mungojnë sipas jush në televizion dhe kanë mbërritur mesazhe ndryshe mund vini edhe në faqen tonë Facebook facebook.com fraksion klubi mëmësit facebook.com fraksion klubi mëmësit për të na thënë tuaj në lidhje me këtë. Televizioni gjithmonë kritikuar, gjithmonë i debatuar shumë për vlerat e përhap dhe njerëzit gjithmonë kanë diçka për të thënë për televizionin, megjithatë, unë mendoj se sot është momenti për ta thënë në klubin e mëngjesit. Doja t'ju kujtoja edhe për diçka tjetër. Ka mm -hmm. një paketë refiskale që do të jetë prezente nga janari. Nuk e di nëse e keni parë këtë, po pak më vonë do të flasim edhe për paketen e refiskale sepse disa do të paguajnë gojja më shumë nëse kalon kjo. Mungoneti ka në televizion, ka shkuetur Albana sot mëngjes. Mungon programe për grup moshatë mm. të ndryshme të audiencës, mungon gjuhë shqipe gjithashtu. Thotë tani në shiftas? Jo, e tha, thotë mungon originaliteti dhe njerëzit e vërtet që nuk kanë frik të thonë atë që mendojnë, që të bëjnë ti dëgjosh deri në fund, në që nuk kanë nevojë të marrin batutat e Facebookut për të na bërë për të qeshur, në momentin që nuk ka njerëz të tillë atë nuk mund pretendojnë për programe. Është një vajzë tjetër që thotë informacioni sigurt se kanë deliruar. M, mm, edhe kjo mund të jetë vërtet. Mungon etika e, e parë që son për gazetarin fakultetin e gazetarisë sot mungojnë programet për grupmoshat e ndryshme, po ridhen diçka edhe në lidhje me ë uh, debatet e televizionit për njerëzit që gërthasin, dhe thoshte mungojnë ato idet pozitive dhe duket sikur debatet i fitojnë gjithmonë ai që gërthet më shumë. Mi kjo është e vërtetë për disa nga debatet. Po edhe kjo. Mm të hiqen emisionet që transmetojnë debate me tensione burrash dhe grashë ulërin për natën për debate thotë duke na dhënë imazhin se fiton ai që vërtet më shumë. Ky është kjo është erisa që ka shkruar. ë uh, të promohohen vlerat njerëzore më shumë se trupat e bukur komercial. Kemë Zedorinën që thot lajme të sakta, censurime të nevojshme dhe fjalor i pastër i gjuhës shqipe. Okej, okay, faleminderit. Do të kemi prapë në klubin e mëngjesit me Ishdashu. Keni për ta sharë televizionin Montashani sot. Ne do të transmetojmë këto komente tuaja, mund na shkruani Facebook, Facebook vi konfronton klubin ngjessit, por edhe kemi konstruktiv, paq do të ishte mirë se si mund të bëhet televizion më i mirë, qoftë se ju keni diçka për të dhënë e thënë në lidhje me këtë. Kur t'themi, do të kemi edhe lojra të tjera që ju kemi përmtuar dhe kësaj histori shumë intrigante, fjalë ngjessit në Club e Fem dhe Club TV. I mundësuar nga Vodafone. I've been thinking about the little thing you said that doesn't sink I thought we would take it slow oh, And now you got that feeling you say that you mean it but for me I just don't know Ora, është në 8.21 minuta, vazhloni t'jeni me klubin e mëgjesi në klab BFM 1.4 dhe në ekranin e klab të vës, ju rëmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë Nishtë dashër unë duaj që të kemë për këtë moment kënajsin që të mirë presu në studio Irisin dhe Anisen, Iris Gjoli dhe Anisa Serbo Mirë mëgjes Mirë mëgjes kan bër këmbën këtu në klubin e mëngjesit. Në studion ton më për herë parë, Irisina ka vizituar edhe më përpara, por por jo në këtë studio. Jo në këtë studio të re. Në këtë studio të re, re, re, re, re, re. Uh, vajzat kanë ardhur për të na folur për një ngjarje shumë e rëndësishme në opinionin tim që do të ndodhë të premten, i bie të premten datën 6. I bie të premten da datën 6. Datën 6, 10:00, cilat shora? Uh, fillon në orën 2:30 me seancën e jogës dhe meditimit dhe pastaj konferenca hapet në orën 4:30. Fillon uh, me jogëra yes, dhe meditim, që këtu mjaft uh, fantastike. Uh, e kemi e kemi prerrë tamam për përgrat për femrat. Atëherë, bëhet fjalë për TEDx Tirana Women, miqëdashur që është një organizim me fonsa të ndryshëm uh, uh, këtë rast uh, në lidhje me me gratë. Po un nuk dua që të zgjatem në prezantimin ti bëj prezantimin okay. i nis. Çfarë është i gjithë ky i gjithë kanë ngjarja? Çfarë është TEDx Tirana Women? TEDx Tirana Women është në linjën e TEDx Tiranës, pra eventet që u zhvilluan në në prill për herë të parë nga grupi iun organizator në 26 prill dhe mbahet paralelisht me TEDx uh, Tirana, me TEDx në në të gjithë botën dhe njëkohësisht me TEDin EMEA TED Women në, në San Francisco. Pra do të jenë më shumë se 150 evente të cilat do të jenë uh, në të njëjtën ditë ose më mirë themi në të tatë ditë sepse TED uh, TED Women Amerik është në Amerikë është nga data 4 deri mm -hmm. uh, në 6 dhjetor. Në të gjithë botën dhe Shqipëria dhe Tirana tash është është në këtë në këtë grup. Është të duhem një është është një organizim i përvitshëm, është diçka që ndodh çdo vit? Ëh nga viti 2010 sepse në vitin 2010 është lançuar, nga viti 2010 deri më sot, po, është një event i cili zhvillohet çdo vit në Amerikë. Që sjë juën për të parë sapo edhe në Shqipëri. Tipom merresh me Tetin, me në Tetëgjin mm. në Shqipëri dhe më merr shumë mirë dhe dua të të bëj një kompliment edhe për punën, që për vazhdimisht se kjo punë e, e mbrapskenave ose këta heronj të pakënduar, siç thotë, që, <laughs> që që vete edhe pa vënre, por që është gjithmonë aty, sepse nuk janë të kolajta më merë mëndje që këto organizime të bëjnë. Talim djerit, është është më të vërtet të vështirë. është edhe Anisa, këtu menemi, më gjithë Anisa. Më gjithë Anisa. Anisa në da gëmë mërherë të parë, që të Anisa sërbo, dhe ti je njëra nga vëndetarët e gjithë kësaj uh, organizimit të TED-it, TED-exit. Po. Atëherë unë për herë par uh, uh, të parë më tetin jamëu nëpërmjet vajzave. Ëm pëlqeu Tetexi, më ngjall diçka e re e cila po hynte në Shqipëri për herë të parë ndryshe nga ajo që kemi mësuar ne vetë shikojmë, në mënyrë të përgjithshme, bash pra diçka jo politike, sepse përgjithsisht gjërat në Shqipëri fokusohen tek politika. Isha pjesëmarrës në Tetex Tirana, aty u njoha më shumë me tetin dhe me mënyrën se si zhvilloheshin një gjërat në tez. Kështu që vendosa që te Dexterana Women të isha vullnetare dhe të japja sadopak kontributin tim për zhvillimin e këtij event. Shumë mirë, më pëlqeu Tedi, edhe unë isha aty tek Tedi Dexterana kur organizoja. Ishte në prill? Ishte, ishte në, në dhe dhe Ishte në prill. Është një ishte një uh, event shumë elegant edhe edhe me substancë mi të gjithë, uh, sepse dëgjuam sa gjëra interesante. Tani për ata që nuk e dinë se çfarë Tedi është, uh, se çfarë gjithë kjo gjëra nën kupton, a mund t'javim pak kontekst të gjithë kësaj gjë se pse ti deshe ta sillesh këtu dhe ai që e dëgjon më herët pa deksin atë që nuk është hera e parë tani më por ka akoma më besoj njerëz që nuk e dinë që nuk e njohin. Atyre Teti është krijuar shumë vite më parë, është krijuar 1984 në në Amerik dhe është një konferencë e cila sjell bashk bën bashk personalitete të fushave të ndryshme, por më tepër inovatorë dhe persona që kanë diçka për të dhënë, ideatorë, vizionues. Absolutisht. Dhe është multidisiplinore si natyrë, pra kemi nga shkencë tar tek sportist, persona publik, politikan mm -hmm. dhe ata dhe ata janë aty. I gjën një shumë rëndom, por janë ëh um, dhe këto krijojnë këtë aren ku uh, idet ndahen uh, me publikun dhe më pas vendosen për t'u parë dhe për t'u aksesuar nga e gjithë bota nëpërmjet kompjuterit uh, uh, online, uh, në mënyrë që gjithkush mund t'i shohë dhe gjithkush mund t'i aksesojë. Plus edhe diçka tjetër shumë e rëndësishme mm -hmm. është që tashmë uh, videot TED, fjalët TED mund të gjien të përkthyera në gjuhë të ndryshme. ëh uh, emi një grup vullnetarësh të Tet ku dhe nga Teks Tirana ka ka një pjesë të mirë që vullnetarizojnë për t'i kthyer këto fjali, këto këto ligjërime në shqip. Kështu që mund edhe të shohësh me titra post. Po vendosen edhe këto do të jenë disponueshme në faqen e Tet ku mund i gjesh këto video të përkthyera. Videot e përkthyera janë në faqen e Tet, domethënë në në të gjitha gjuhët e botës. Pra mund të ngjesh, mund të kontrollosh aty atë, do të kërkosh për Shqipen si opsion. Është një ikonë dhe ti mund të shtypësh dhe mund të zgjedhësh gjuhën e cilet ti do të shohësh titrat e përkthyera. Toda pesa, do të them vërtet diçka, sepse kur ti jeni bën këtë organizim, TEDx Tirana Women për shembull, është një organizim i cili ndodh një herë në vit, nuk është një organizim i për pronacës apo i përhapshëm. Do të thotë që të ftuarit duhet që të kanë të veçantë, duhet që të kanë me peshë, si thonë, se s'mund ta bësh me të ftuar të emisioneve të mëngjesit për shembull, apo më të çfarë. Kjo kjo ky element duhet të jetë i vështirë. Kush janë të ftuarit kësaj here? Ë uh, për të përzgjedhur në radhë parë të ftuarit ka qenë një një proces mjaft i gjatë dhe the dish i vështirë mm -hmm. sepse përpos faktin që ty të të kushton shumë punë përzjedhja e atyre folësve që ti mendon se kanë disa ide për tu tejçuar, uh, duhet gjithashtu që të ato persona ata kenë axhendën e lirë dhe të kenë dëshirën e mirë për të bërë pjesë këtij formatit. Mm -hmm. Pra ajo gjithçka është shumë e lehtë. Mm -hmm. uh, dhe kjo ta vështirëson, ta vështirson, vështirson mjaft punën, më thënë të drejtën. Uh, Megjithatë ne jemi shumë të lumtur me me gjashtë folësit që ne kemi për këtë ev. Nuk do të ishte kushtojmë interes, ezm ezm i Këtuara ose iftuari nuk e njef të edhin. Këtë ishë një të zë përsh, si a blenë. Këtë ishë një të zë njef të edhin. Po, jo, presep se ne kemi ardhur të që ti edhukoj mirë si okay, të tijet. për të edhe. Pra, përmën e të edhe, kemi ardhur për të edhe i quar në Shqipëri. Um, kemi zhjithur gjesh të femrat të cilat janë mjaftë të sukseshme në ato i që bëjnë, por mbi të gjitha janë mjaftë të sukseshme për motivimin dhe forcen e kar Talk, Mikesha, Mikesha juaj dhe dhe, dhe shumë njerëz në Tiranë me, me sa vërej domethën nga komentet që marr në Facebook janë të pafundme, por Emanuelën e duan absurdisht. shumë. Mami Arbit. Mami Arbit, <laughs> e cila do të flas pikërisht për këtë, për këtë luftë vazhdueshme që ajo ka ka bërë dhe do të bëj për krimin e, mm -hmm. e organizatës am dhe absurdisht. shumë e rëndësishme. Për dhe për ndryshimin e sistemit, mm -hmm. për ta bërë më të drejtë për personat që buajnë nga sindroma Down. Zonja Milena Arito, e cila është ministre e inovacionit në, në qeverinë e re e cila nuk do të flasë si politikanë, mm -hmm. por do të flasë si një një grua e suksesshme dhe është drejtuese në Le France, s'ka qenë mjaft po. mjaft suksesshme dhe mm -hmm. do ta sjelli këtë eksperiencë në kuadrin shqiptar. Shumë, se do të pyetesa për këtë, do të thosha, do të thosha nuk do të jetë një tjetër një tjetër event ku do të qëajm për fatin e keq të gruas shqiptare, dhunën e ushtruar ndaj saj dhe dhe kaq Ja, ja pikërisht. Nuk do, nuk do jo, motivojnë të ndihemi keq, ëh, nuk do, nuk do të të motivojmë nga... gjithë. Absolutisht gjithçka është që njerëzit të marrin këto mesazhe, të dëgjojnë këto folje dhe të motivohen. Domethën të marrin një një një, një dozë motivimi dhe frymzimimi nga fjalët e tyra, nga forca e tyra burimore dhe ta bëjnë të tyre. Pra Tedi nuk është këtu sot në për të edhe këstirana women, për të thënë që shiko, kjo është problemi që gratë shqiptare kanë sot. Jo, është për të thënë dhe për të evidentuar forcën e tyre dhe për të thënë që gratë mund të jenë arkitektë të ndryshime dhe ato janë të ndryshime. Mm -hmm. Se për të thënë që në njëherë në bëjmë nga bimin e malë që i stereo tipizojmë gratë edhe gratë shqiptare. Mm. Në në shikojmë gjithmonë si viktima të dhunës, gjithmon si dhe shumë shemë ujtë pozitivit familjeve tonë që shkojnë mirë bura dhe gra por dhe më dhe në gjithmonën gruaj e, me probleme me kuti unë gjithë qyteti kundra saj tabut e ndryshme që të duhet ndërkoj që, që du, mendoj unë dhe të shkëm e dhe ca ca shemë bujt grave tjera i kanë kan thyrë por për pasu shemë bujt që të mund t'indjekim në vend se të rrimë gjithko osë me kokën hi se i tonë edhe duke, duke vajtuar uh, këta, uh, Anis, uh, le të të pjesë ty se kjo është javë e fundit kjo është finalizimi një punë që unë ma më mërë më mëndi e oh. ka zjadur tisa muaj që arke mësuar gjatë se kohë, e si për duke të vetja? Oh, vetja për më duke të shumë mirë me zi presë uh, datën 6 djetëtorë që dëshvillët e deksteran e te deksteran e women Uh, ka mësuar gojja gjëra, them të drejtën. Uh, Sipërsa i përket anës organizative, por edhe për faktin që duhet të kumgulesh mm -hmm. që të arrish diçka, diçka që më vërtet ia vlen. Se gjërat e gjërat që më vërtet ia vlen, me të drejtën, nuk kanë rënë kollaj. Atëherë do të jetë tek Chateau Lindza. Keni Chatea zgjedhur vend uh, të mirë dhe të qetë atje. Ja? Një vend i qetë. Ëh. Mm -hmm. Është uh, në orën 2, tim thënë fillon që në orën 14 me yoga uni seksion e të gjithë, unë kuriozoj pak se se a pse do të filloni me jogë, se është thyre gojë e bukur, duhet të them. Na dashurit i bësh bisht gjithë rëndësisë konferencës, e peshës konferencës, e cila do të jetë dhe, dhe dhe zemra e gjithë eventit, ë. Ne kemi menduar që në radh të parë të largojmë pak audiencën, e cila nuk do të jetë e tepër, domethënë do ta do mbajmë mjaft të limituar. Ëh uh -huh. uh, dhe folsit i largojmë pak nga kaosi i Tiranës. Domethënë ti bën që ta shkundin pak lodhjen dhe zhurmën e Tiranës dhe ti çojmë diku tjetër, pra të merret pak aşum si një retreat. Uh -huh. uh -huh dhe ku më mirë se sa me me një klas joge dhe meditimi. Domethënë nuk para njëhet shumë, nuk është shumë i përhapur në Shqipëri, do të ishte mirë që që femrat shqiptare dhe jo jo vetëm femra, sepse nuk e di nuk e se kemi e kemi pranëluar vetëm për gratë, të jenë pjesë kësaj dhe të njohin më tepër formatin. Dhe më pas pastaj direkte zhytje në konferencë në fund fare pentagram dhe lyrics ku dy aktorë mjaft të njohur shqiptar do të lexojnë poezitë. ë uh, uh, është um, Veriana Abazaj dhe uh, Emrin e aktorit. Çka qenë? M'falni, mi si Freddy te Palladin 176. Doja atë. Ka... <laughs> Kështu do të gjerë, <laughs> <të gjerë. laughs> <Kshu jim. laughs> ta lënij të ngjesh. Sigurisht. Po pyrja fundit që kam për ty. Sa e ka qenë vështira po e ke si është të bashpunosh me to gram? Um, ka që ndryshe Me mm -hmm. temi ka që ndryshe uh, Që tek për zgjedhja Që uh, pas taj më vënë tek puna Për ti përgatitur um, Kanë vëritur që burat shqiptar uh, Duk e krasuar me përgatitjet për te deks tiranën Që mbë mm -hmm. në prill um, Jo janë më të gudzim shumë Janë mm -hmm. më praktik Por janë, janë shumë më praktik mm -hmm. më thënë, uh, I marën gjërat më letësisht Nuk me ndohën a i shumë uh, Janë më spontan mm -hmm. Nërkoj që femra duen ta kenë gjithë shka në kontrol Gjëdo detaj të v ogje et ceter, cetera et cetera por ç, por ne si organizator na e vështirëson pak jetë. Kështu që kto kanë qen pak pak vështirësi po gjithçka është është është dëshmi, është mirë. Shqijeshëm gjithçka është mirë kur mbaron mirë. Kështu që unj uroj një konferencë shumë të mirë. Njerëzit do mund ta gjejnë pasaj edhe përmes arritjeve sociale, kanë vështirë. Absolutisht. Dhe kjo është dhe më e rëndësishmja, dhe këtë mm. duam të nënvizojmë. Sepse diçka mbetet nga gjithë ajo. Dhe, dhe pikërisht kjo bëhet vetëm që diçka të mbetet mm -hmm. në fund, nuk është për ato pak njerëz se cilët do ja cilë të jenë në sallë, të cilët me vërtet janë në shumë i vogël. Mm -hmm. uh, gjithë vlera e shtuar e fjalëve tëd dhe e organizimeve të 8 dekseve mbi të gjitha në vende të ndryshme të botës, është që këto video do të jenë lehtësisht të aksesueshme për të gjithë uh, online dhe ajo që është më e rëndësishme është që do jetet edhe për kundret kur far pagesat. Do të jetë më shpejt për frik. Okej. Shumë urime me doset. Faleminderit. Faleminderit. Xholi miq dashur dhe Anisa Sërbo këtu në studion e vonë për të folur për Tetex Tirana Women. Ndodh kë të premte në orën 14 fillon tek Chateau Lindza dhe do ta shikojmë pastaj se çfarë ndodh gjithçka të hedhur edhe në rrjetet sociale, YouTube, Facebook e gjithçka tipot. Faleminderit gjithë. Urime. The most favorite klub i mësuesit miq dashur tani është George Michael që këndon Fast Love. nga radi Taxi Classic, miqtash e dashur, ju vjen për t'ju informuar mbi gjendjen e trafikut. Mirëmëngjes edhe një herë tjetër. Mirëmëngjes Blendi dhe jam shumë jam shumë mirë, ndiejmë mirë fatikisht kur vi me lajme të mira. Faleminderit. Në kryeqytet kemi mm -hmm. situatë me pak trafik. Ecë aty. Ne ndejmë në vetëm një aks kryesor paraqitëm me pak trafik, është rruga Elbasanit. Mm -hmm. Nga Liceu Artistik Lëvizja është e vërtetësuar drejt çeshit bush, të kalueshme dhe pa trafikësh rruga e Durrësit nga kësaj sa kam rezidencë në dek. Rruga e Kavajës, kombinat qendror dhe kjo është e lirë për momentin. Rruga Bardhi nuk ka trafik, zonat periferike gjithashtu janë normalizuar për veçorë orës 8 që kanë rëmujën e vet në, në përgjithësi, por momenti janë të kalueshme. Në zbrite kemi vetëm rrugën e Dibërës me pak trafik nga Selvia drejtun Kaçeve dhe rruga Ferri i Xhaiko vetëm kryqëzimi i rrugës 5 Maji paraqit pak trafik. Pjesa tjetër që zbrer drejtas qori trenit është e lirë, bulevardet nuk kanë trafik. Tiranëre një flukt i si lehtë është vetëm në rrugën Sami Prashërit. Pjesa që lidhë 6 nërëzën me urën e dretorisë politisë, Mohamed Gjolesha për momentit ajo lidhë 2 akset kryesore, zogun e zim me kryzime e sindetorin, është kallusme. Pra duket një mgje si lezeqën. Pak në kjo lidhja dytë. Okej. Okay. Këllim <laughs> derit, Eldin. Këllim <laughs> derit, Eldin. Këllim derit, Eldin. Eldin, Eldin me rolin miqtashur nga... Radio Taksi Classic, më i miri shërbimi i taksisë në kryeqytet, që na informon çdo mëngjes mbi gjendjen e trafikut këtu në Tiranën tonë legjendare. Dërgonio kemi pyetur sot se çfarë mungon në televizion? Çfarë mungon në televizion? Çfarë do donit shikoni juve për shembull, që televizioni nuk e ofron e çfarë shikoni që nuk ju pëlqen. Dhe është një djalosh që na shkruan thotë kultura, klasi dhe filmat vizatimorë mungojnë. Me sa e kanë qenë të shumtë që thon etika blending? Mm. Filmat thot Eva, jeta e përditshme na thot Iva, uh, pastaj dikush tjetër thot asnjë uh, gjë. Asnjë gjë smongon hmm. shumë mirë, gjithçka është në televizion aty. Kemi Ndjeta ju, ju e da që thot originaliteti dhe njerëzit e vërtet që nuk kanë frikë të thonë atë që mendojnë që të bëjnë ti dëgjosh deri në fund, nuk kanë nevojë që të marrin në batuta ndryshme nga Facebooku apo kuet në Facebook. Serioziteti për shembull ju jeni të papar, thot ai, i thjesht një pyetje kisha, ju Illuminati jeni apo bëni vetë? është Edmondi ë që mendon se jemi iluminantin, ne. Unë se disa çfarë më thën kjo molla. Ne bëjmë vet. Ne ba, është e vërtet. Ne bëjmë vet. Ti s'e vërtet ditor Coread man. Ne senë jemi iluminatë apo poim vet. Se paçajupa. Olëj. Pa. Kapra. Sa po të bëra një çupa dhe goca. Sa çupa kapra. Se ditë s'e çon ndolli tani me ty. Merë. Dorgo ka mbytur momentin për live me skitsh me arti. Me këta. Ha le mora. Ma son, ne zonën e. Rimi vendos ta rifilloj alkolin tani që u b më mirë. Halal drimi, halal. Pasi shpëtoi nga kthetrat e vdekjes të helmimit nga alkooli 2 vjet më parë, Rimi Gjoka kaloi 2 vjet në sell dhe pa vënë asnjë gotë në buzë gjysh nga ajo kohë. Megjithatë, burime pran 38 vjeçarit nga Tirana konfirmojnë se Rimi ka vendosur të rikthehet pijes, por kësa herë për qejf. Nuk do bohem më vogë, si që bohesha dikur Dhe nuk do shtryhem rrugve si që kisha zakon A i rimi i vjetër ka vdekur Kjo rimi i ri, do da pira kim vetëm për lezet nga njëherë me shokot Thotë për mikrofonin ton, 38 vjeçari I cili shumë shpejt do gjendet pëthuaj se i vdekur pranshinave të trenit këtu në Tiran Pas kësa një gjarjet e hidhur, rimi do rinis për judën e rehabilitimit 2 vjeçari Okej, okay, mirë, Falim në regu Quhet Mën të hedhim një seri kujtësht në këto momente? Kështë dhe nënë, unë qurë Palimin dhe, ishë Rimi e kaloi provën Shikota po. që, kur, është si puna në ti që tha Unë e kam lën, të pëse mos të api një gotë <laughs> Lënë se lënë e kam Kjo gotët dhe jetë për qefë, këshu që Në shokët Kësa i herë, vetëm të shinë atë të trenin dhe shëtë rjevin Mëhë Miqt dashur sot do të flasim për figura botërore. Mm -hmm. Në Queen's Tone me seri do kemi të kemi personazhe të mëdha historike. Personazhe të mëdha historike. Dakt. Një dakordim. Dakt. Po thua që, që <laughs> jeni dakord për. Dakord. Oke, okay, bashkë. Atyre në vitin 1942. Pa. <laughs> oh. Winston Churchill. Mm -hmm. Ta. Un Un mund ta menaxhoi këtë fshatar. Për kë kishte fjalën? 069 20 70 222 069 20 70 222. E, 22 22, 22 22. e përkthyer tekstualisht. Mhm. Mm në vitin 1942, Winston Churchill, Churchill, lideri britanik tha, "Un mund ta menaxhoi këtë fshatar." Fshataj. I can handle this peasant është çfarë i tha anglisht. 069207222 dërgon mesazhetuaja pa haruar emrin për qen fitues. Historianët do të thoshin që gjërat dolën ndryshe. Kuptoahet. Në fakt, <laughs> e vërtet. Se ky fshatar. Po ran le le le ta lëm të qetë. Okej, dakor. Në 42-shin dy Winston Churchill tha, "Un mund ta menaxhoj këtë fshatar, por gjërat rrodën ndryshe." 069207222 pyetja për ju është për kë? E kishte fjalën Themën pas park tumën mjesizani ti dëgjojm Asaf Avidan midhasher kjo është one day the reckoning. Yngëra këngët që bëri Buj këtë vit. Tani që vjen dhjetorin do të fillojnë bëjmë ne listat e ofvicment të fund vitit the... dhe unë mendoj që kjo do të jetë në listën e këngëve të 2013-s me patjetër apo jo. Ja? Sepse kush shpërthen kjo si shpërthen? Ah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 One day baby we will be old, oh baby we will be old, paint fast stories that we could have told. One day baby we will be old, oh baby we will be old. dites në klubin e mëngjesit Kënga e ditës Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klub e Fem gjat klubit të mëngjesit dërgoni SMS me tekst Kënga e ditës, me emrin tuaj 069 2070222. Mesazh dërguar te si i par, fitoni midurat. Kënga e ditës. Më ditës 7 dhe 10, në klubin e mëngjesit, në klube Fem, në 104. Mëngjesi që djetë mësh të keni ardhur në klubin e mëngjesit, mish dashur tani është ora 8:49 minuta. Uksa bër një pyetje pak më parë në lidhje me ë një personazh nga viti 1942. Pytëja ishte Winston Churchill Tha në vitin 1922 Se mund të amenajon të këtë fshatar Por gjera të rodhën në dryshe Dhe fjalla ishte për Stalinin stalini. e, stalini. e sakt, bravo I pari ka që nërionin me numër 632 Dhe ka fituar 2 biljeta për në Kinema Dhe nërionin me 632 Dhe ka fituar 2 biljeta për në Kinema Nërë të këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë k Ate e bjudja ime është kjo Mish gazetari Anderson Cooper I CNNit Tam. Në vitin 1997 Fitoj një qmim emi Për kontributin e ti gazetaresk Në mbulimin e funeralit Të ksaj grua jetë njohë Pra për cilën grua për fjallë Në vitin 1997 Gazetari Anderson Cooper Në atë ko për ABC mm -hmm. fitoi një çmim Emi sepse dha një kontribut shumë të çmuar në mbulimin mediatik të funeralit të kësaj gruaje të njomë. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për të qenë fitues. Këto është për atë që është pra gruaja e njomë që i dha një çmim si tuaj, më tekën e saj edhe Ta një më personajit të njërë të sinin të zotit Anderson Cooper, gazetarit. Ndërko duha të dija, kemi fitues në lidhje me fjallën e censuruar apo jo? A kemi? Apo s'kemi? Po, kemi. Kemi. Kemi. Fjallë e censuruar ishte bashkëpunimit. E sakt. E sakt. What? Përgjiljen e sakt e ka dhe. Filozofia e bashkëpunimit. E të gjojnë. E të gjojnë. Dhe adhe që umbesojmë shumë është filozofia e bashkëpunimit, Birënji. Kushë ka gjetur? <gjithi> Fituatëst Orient me numër 909 në no fond wow, dhe kanë juaj yeah, po Orient. orient më pëlqen. Faleminderit. Po, po, orient mund t'i djalë Orient. Tah Orient. Mund t'i dëvajs. Mund t'i dëvajs. Okej, ti. Ka fituar <gjithi> një kupon nga Badikot. Okej. Okay, Bravo. Let's jim the një zhurmën e mëngjesit. Kësa s'mangan gjetur akoma, është një zhurmë shpifur në mëngjes me dashur, por jo dallajë shpifur, po ta mendoni er diçka që ju e bën jam i sigurt, nëse nuk e bëni do të fillojmë ta bëni patjetër. Po, po a, atë ndaj deterit. Kujdes. Do të varet, do të varet. Pse do ta bën pastaj? Gjë me vëmendje, me vëmendje. Në fund fare i jepet, kështu që më i shpejti. Dogjëse bombilni etapat. Kupto këtho, alke, okay. E kuptova el dinë. Ruaj këtë, se do duam. Okej. 069 20 70 22. Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë domethënë. Ej, a morët vesh Renaulti dhe Renault ja, domethënë. Renaulti dhe Citroen-i. Jo, Renaulti, Renaulti dhe Fordi. Me Fordi. RN dhe Ford kanë kanë bashkuar forcat, do të oh. bëjnë një makinë të re vetëm për gara. Ah, po dy mod mjë. dy modele është modeli Renault Clio, e ke parasysh Renault ta. Clio, pa. mm. është edhe Ford Taurus dhe do të bëhet uh, një një model i ri që quhet Clitarus, është vetëm për vetëm për gra këtu. Ky. <laughs> ky do të parkohet vetë. Clitarus Klita, po, dhe ka një të mirë që Clitarusin ë uh, ai do të, të meshkuj nuk e gjejnë dot. Nuk e gjejnë. <laughs> nuk e gjejnë dot, kudo që ta parkosh mazalla se e gjejnë dot se ku është. Edhe po t'ia tregosh është këtu, prap se gjejnë dot. Nuk e e dhe një herë humbën si prap <laughs> atë, atë makinë është mangishu e mirë, të të arus, kështë e që dhe që dhe mërë po. Kave dhe një problem, thonë që me kalimin e kohës, bagajshës gjerojët. The Killers vinë tani në klubin e mqesit, ju përshëndezim që të zhidhem i zhdashur, është koa për muzikë. Kem nisurën e tretë të klubit të mëmjesit për këtë të martë të datës 3 dhjetor, ora 9:06 minuta ju urojmë një ditë sa më të bukur të të mbare. Mirëse e kemi ardhur në kryenin e mëmjesit. Mirishtaj mjë ul kemi edhe një dëgjues ose dëgjuese në linjë. Alo, mirë mëmjes. Mjë mëmjes. Mjë Ku je ti? Eri nga Durrës. Eri nga Durrës. Po, po. Eri na ndjek për ditë apo me raste? Për ditë. Për ditë. Eri më shamme edhe 10 rreth. Uh, por momentin, shpi se por për momentin jam në shtëpi seporris një bebush të vogël. A disi na duhet veti ajrit të them drejtën këto telefonat e kanë uh, pasur edhe edhe më përpara, 2-3 vjet skuqura që uh, na qellon që flasim me nëna të reja që um, në mes të bisedës na përmendin pas saqë kanë edhe një bebush. Aun kam një bebush që tani po rritet, por por që unë dhe miqtë e mi këtu në studio ndiejemi sikur po rrisim edhe bebet <laughs> nga pak shumë <zhut, laughs> në mënyrë. Kur na mbanin, kur na mbanin televizorët në shtim. Falendit, gjau kam ja 2-3 vjet që s'do 2-3 vjet rris nga një bebush, e kam 30. <laughs> <laughs> si si, si bebusat u bën deri tani. Faleminderit Blendi thotë se i kam i kam rritet. <laughs> Faleminderit <gjellar> <gjellar> shumë eri ti uh, do të marrësh një durancë që uh, tani Sony e ka menduar që ti uh, imagjino ka bebin e do vitë nga dursi. Po po. Okay. Atyre do të japim një check-up te Spitali Amerikan. Okej. Okay. Bravo. Faleminderit. Nisë kap tek Spitali <gjellar> Amerikan. E uroj mirë. Merbam si edhe puthë bebin. Ciao. I ku edhe eri faleminderit Aldin. Është <gjellar> koha tani për uh, klubin e mjesit miqsh dashur që të japi një kthes transmëtimit duke dhënë një tjetër E mërë fituesi në këto momente në lidhje me përgjitin e dytë të emrave Këshin përgjitur që kasetari Anderson Cooper u plështua me një qmim emi Për mbulimin që i bëri funeralit të ksaj gruajet të një orë në vidin 1997 Përgjitja e sakë të është Lady Diana Bravo, bravo, bravo Dhe fituese është Teresa Sa me, me frikë po e thotë sonë që <laughs> <laughs> okay. Se po më shikonit të të prantaj <laughs> Lady Diana, ku shë <laughs> <laughs> <Kusë> kjone? <shkita? laughs> po, është e sakë E sakë mirë, mundë vëmi p Ndër, emrat e em mdhejmish dashur që ne për përmendin sot në programin tonë si një tematike kujtëve me sëri, është edhe emri i këti lideri italian, mm -hmm. i cili së bashku me të dashurën, përfunduan barur kokposhët. 069 27 22 2, dërgënë mesajt uaj a parruar pa emrin për që më fituas. E qëtitshme është... Trajektoria e rrotës së fatit. <laughs> Normal. Si fugu nuk dihet se nga shkon ky lider italian, një emër i madh i shekullit të 20, mishdashur përfundoi varur kok post bashkë me të dashurën, për kë bëhet fjalë. Deri ko kemi fitues uh, se çfarë po bën Blendi në mëngjes? Po kemi edhe fituesin e lirë. Atë i japim. Është Albani me numër 740 mm -hmm. dhe ka thënë duke lar dhëmbët. Bravo, bravo. Sa tani do të luajmë edhe njëherë tjetër? Ky është tingulli im duke lar dhëmbët mëngjesh. <gjus> kjo është tingulli qesë më stime Ui që e paguaj vetë <gjus> Ok, mbaroj um, Falimin dhejrit, Albano the Pa, Albani Bra Albani, Albani, Albani uh, ka fituar sot është uh, e sakt për qigja ti Po laja dhe më dhëmë dhëmë dhëmë Shprejme, po laja dhe më dhëmë okay. dhëmë Whitney Houston dhe të vitani Queen of the night, që e të kjo këndorë ashtë 90-10 minuta ju, jeni me radio në Klep FM në 104 miqtashur Ne jemi të shdo dit me ju, Blendi, Jeri Alfinis, Soni dhe Lori Njës. Për e shënë 93 minuta, vështoni tjeni me klubin e mëgjesit në klep FM 100.4 dhe në ekralin e klep TV, se si urem një ditë sa më të bukur dhe të mbarë ku dëshën të odheni. Mi nështë e keni ardur mi nështashur, duaj që të iftojt të anit për një kati për, për popkuit. Për një popkuit këtu në klubin e mëgjesit. Ne do të kemi 4 pjute për ju, jeri, altini, soni uh, dhe ju, të të përgjigjeni, në numrin e telefonit 0699 2722 06 79 207 22. -22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 Ba unë i gati për popkuit, sepse unë kam sot si tematik Do t'jap ca emra qytetesh dhe ju do t'njebë një shtetin këto qytetet ndodhen, oke? Okay? Dekor, kjo është lo e Ate e gjithi uve luan i të 069 27 22 2 069 27 22 2 Mishdashur, nërkoj që jeri, altini dhe soni do të përgjigjen këtu në studio Pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Rabat është kryeqyteti i këtij vendi afrikan. Mhm. Mm Rabat është kryeqyteti i këtij vendi afrikan. De Dekord. acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. <laughs> bueno. Muy bien. Okay. Pyjet e nëmër 2 Pyjet e nëmër 2 Pyjet e nëmër 2 Minsk K është kryjë qyteti I kësaj ish Republike Sovjetike mm -hmm. mm -hmm. Njëra nga ish Republikat Rusë Ka për kryjë qytet Minsk M-I-N-S-K mm -hmm. Minsk Kujdes Kujdes Minsk Duhet një është geografin mm -hmm. Duhet jeshtë njëri i bredur Minsk Ose në mos Të keshë shfletuar atlasin Minsku, i cilit nga ish-Republika e Rusisë është. Pyetja numër 3. Pyetja numër, numër 3. Shanghai është qyteti më i madh në botë nga popullsia, mm. me pothuajse 18 milion banorë wow. dhe bën pjesë në këtë shtet. Dakt. Shanghai është qyteti më i madh në botë nga popullsia, më i dashur, mm. me 18 milion banor në vendin e parë dhe bën pjesë në këtë vend. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Një qytet që quhet Lahore ka 6.3 milion banorë dhe ndodhet në këtë shtet aziatik. Një qytet që quhet Lahore ka jo pak, krahasim me Tiranën tonë është 6-7 herë më e madhe. Ka 6.3 milion banorë dhe ndodhet në këtë vend aziatik, Lahore. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar emrin për çm fitues. Shumë jo shpëtim shperj... çm fillim. Do të bëj pyetjet, uh, i thash, por ku si sotun nuk është, nuk është jo, uh, i lehtë, nuk është do si do. Jo, i vështirë nuk është. Me gjithatë, atëherë në fillim fare pyetja e parë është uh, cili shteti ku ndodhet Rabat, për uh, të dytën pyetsem cili shteti ku ndodhet Minsk, pyetja e, e tretë Shanghai ku bën pjesë dhe pyetja katërt Lahore në cilin vend të botës ndodhet 0692070222 për ata që dinë për gjëtet e sakta në Club FM dhe Club TV i mundësuar nga Vodafon a room full of sadness a broken heart and only me to blame Every single part of me No science or religion could make this whole to be loved but never love to have but never hold it's a lie You want to take a bit of getting used to but I know what's right for me They don't get me, so but I'm doing what's right for you. Let me go. A head full of madness, a nowhere safe for when tears aren't big enough. Our love turns into hate. It's a life alone and a day Take a bit of pain used to but I know it's right for me fly I've been getting used to, but I know what's right for you, so love. better than you still got I don't know what's right for you let me go Nana nanananam nje or në polici për Ferdinand Ponin ish Ferdinand Ponin që tani është thjesht Ponin sepse Lex Sofia Renish zvanse ministrin e mbrojtjes <laughs> së brendshëm që ishte Ishtë tjerë në polici, thotë gazeta këtu Duj qëra së mora veshën nga raportimin në gazetë Sëpse gjithmonë ka, po themi, mos përpucje Kështë për fjalla, hmm. uh, mitisë gazetave Për shumë kam gazetë në shekulli që thotë uh, Antikrimi ekonomik në banë një orë në polici ishë zvëndës ministrin Dhe kremë në këshillit uh, të këshilltarve të pëdës në bashkim Një orë, thotë shekulli Për shumë kam gazetë në shekulli Pani unë marë gazetë në shqipë Ferdinand Poni mërët në pyritje për 4 orë oh. në polici Tani këtu kemi një Asi njërë nuk bëjën të kohës me djetë Mos përputin për nga 1 të 4 orë Në më dhënë në kemi njërën që rapordon 400% uh, të tjetrës për, Në kohë Sepse se pyritja që gruaja e ponit bënë është ku ishe 3 orët të tjera Normalisht E ja, mërëtet Nke përështu që më angjinojnë vetën timen për shumë Dhe më gruaz isha 4 polici, delgazet, 1 ku 3 orë në <laughs> polici Atani do me 17. Po. Po pse jo? Gjithjetën që më ngjën. Do të besoj pastaj. Kështu që jepën i drejtim se ai ishte një orë apo katër orë në polici. Po ai kanë pyetur për çash për dorime, çash gjëra kështu. Asnjë gjë s'kam për të gjetur me siguri. Zot i punën shumë i ndershëm. Ja ndjegur dokumentat. Vazhdojmë me programin, miqdashur në klubin e mësuesit, ne kemi edhe një pop quiz për ditën e sotme. Ëh um, pyetja nr. 1 në pop quiz ishte: Shteti ku ndodhet Rabat? Cili është? Marok. Oh, Marok bravo, bravo. Mareri. Mar, as si e madhaj, ishte mar Marok. Ai merr Marok. <laughs> mer Marok. Sigurishtas është Marok, nga ta Marok, këta, yeah, yeah, Maroku, a ke mbyllur? Ja ja, Maroku. Ai merr Marok. Esa, pyetja nr. 2. <clears throat> Minsk, altin Minsk. Ëh uh, Bielorusi. Minsk, Minsk. Belarusi. Sa i klaqur është altinë kur i gjej për ty. Ju janë diskotekat, <laughs> diskotekat në Belarusi, a dis janë? Në Minsk, sidomos? Jo. Yes. Nuk e di, po. Jan dance, dance. dance baby. When you get the chance dance, dance in Minsk, Minsk. Dite numër 3 për ty, Sony. Shanghai është qyteti mëj boton, po 8, 8, okay? po më i madh në të gjithë botën, pothuajse 18 17.8. Okej, 17.8 milion banorë. Apo pothuajse 8000000. Bravo. Bravo, Sony. No kingdom. Dërgesa. Për numrin 4, edhe një herë tek ty Jeri, Lahore, Pakistan. Ësht Pakistan. Pakistan. 6.3 milion banor, Lahore i Pakistanit, i cili është personi që i ka gjetur pyjet. Atëherë përgjigjendet saktë do të ishin Marok, Bielorusi, Rusi, Kin, kin, kin dhe Pakistan. Pakistan. Pakistan. Fituesi është Eno me numër 3-0, se <laughs> ka fituar një lule nga bota e luleve. 3-0. Në numër 3-0 në... 0-0-0... Ah, 000 bravo! Në numër 3-0... Ok, ishë kështë... Bravo, Eno... <laughs> yeah, tani përnaf për për qëse për taksat qëpar... Se që ishte një rritje taksave... Po, ishte një rritje taksave... Po, që ishte kë? Tani, ajde me në veçti se që ishte ajo... Se... Njerë dhe në Facebook, sigur kjo dhe jetë rritja e taksave... Mm -hmm. Që kam përshqipin unë që... Arrjedh diku nga qeveria... Mm -hmm. Si ide. Po ktham duket se po bëjnë këtë gjë. I testojnë Facebook dhe kur shikojnë që njerëzit nuk që i pëlqejnë, po i heqin. <laughs> sepse Ministri Ahmetaj doli ditën e tha, ajo që ka qarkulluar gjithë tabela që keni parë këto ditë, në shtyp, në televizion, në Facebook dhe kudo, Zoti Ahmetaj dje doli në Top Channel dhe tha, nuk është e vërtetë. Ësht falso ajo tabela. Kështu ah. që çuna dhe goca mosu shqetësoni, sepse ajo tabela ka thënë vetë ministri është falso, nuk është e vërtetë. Nuk diet se kush e ka nxjer. Nuk diet se kush e ka nxjer. Jo më kam shumë më të vështirë që ta besoj që unë e nxora apo oh, ti e nxorën këtë, sepse ajo tingëllon shumë afër versionit që Qeveria ka, por gjithsesi, atëso nuk më pëlqen mënte kjo. Është kjo që që deri tek rroga 1 milion, po flasim me vjetra tani, ëh, mm -hmm. taksat mbeten praktikisht ato që janë ose ulën pak. Ulën diçka. Dhe mbi atë, pastaj fillon një ritje e frikshme. Mënen shumë e madhe. Ka përzim shumë i madh. Shumë madh, dhaj që bën 5 lek më shumë, mm -hmm. do të paguaj gojja më shumë. Ëh, uh, shkon deri në 25%. Po nëse në rritet kaq shpejt, kur kur ka arritur tek rroga 2 milionë është është bërë skandal. Ka ka vajtur përshëndja 25%. Katastrofë. Nuk kupton? Tani unë e kuptoj taksën progresive që duhet të jetë diçka më e butë, domethënë një të... rritje më e butë. Po them OK, ai që bën, nëse dikush ka 7%, për shembull, ai që ka të ulët, po them 9 1 milion, ai mund ta ketë 13%, mm -hmm. 14%, pra no, e për 25%, dhe do, në që ose ti mërë 2 milion, legë e 500 milën bërë shteti. Paka shumë. Ose në mos aqë 330 milën, si marë kësa e tabelës. Që mua më duke së shumë. Sepse, pyës, a nuk mundi prishin vetë legë tonë, a bëjë shpenzonë shteti më mirë se ne. Se, se, a jemi për, për shtetë të fryrë, se unë nuk jam për vete, për një shtetë të madhë të rëndë që, Që e kam thënë ndër, ju fu duart nga do mer këna. Unë jam që ato të... ato para për shume, nëse i marrun, shkoj te Jumbo, mm. ti shpenzoi atje drej lodra dhe aty tek Jumbo at tek punë ku diun se çfarë të apo një vend tjetër, mm -hmm. tek konsum në shoqëri. Po nëse i merr shteti gjithë to legët. Dhe pastaj me traditën që ka shteti në për të vjedhur vetën, duket sikur do na i marrin dhe do na i vjedhin. Nuk e di, nuk e di. Um, unë mendoj që rritja progresive duhet jetë gogja më e pra pra, burt se kajsh të... Nuk mund dit kajsh buta lik që a i që bën ty lek më shumë paguan për gjitha ta pra pra. Sepse po të moret uh, një, një milion e ca më thebër, pas a ty diqesh në këtesh jo ato Po të përfundosh me më pak sa i që men në nënë qënë mi A i që men nënë qënë mi me më shumë sa i që men një milion Në shpi j... Ase s'ka kuptoj, po aty mos më arrit rroqën aman se mulet rroga. <gjohet> mos më jep rrogën 1 milion se shumë rroga. Aheton se ka ardhur në momentin 30 se ke punuar. Yee! Jo, malla, jo. Serbia nuk e duan. <gjohet> Sepse Shardon Dodi është një njerëzit, thjesht do bëjnë më shumë evazion fiskal. Ke për të parë që nëse ndodh kjo skemë fiskale, mendimi im, jo ekspert, është që në Shqipëri do ket një rënje rrogash të ndjeshme. Po. Njerëzit do t'i mbajnë rrogat. Gjasat janë që do. Deri në kufirin atje ku ku paguajn pak dhe dhe pjesën tjetrën e marrin dor. Mm. Në këtë mënyrë ka evazion fiskal të përmetshëm dhe çupa asgjë. Asgjë. Në dosjen ambasadës e çevin duke qart për lek. Mm. Them pas pak klubin e mëqyesit tani është Rebecca Ferguson Glitter and Gold. Yes. Take care of your soul. Erika Ferguson, më zgdashu duat të jap falen koleges sime Jeri tani për një loj imagjinare. <laughs> jo, faktikisht bëhet fjalë për një studim që mua personalisht më ka befasuar. Po pra, loj imagjinare. Vjen nga Britania, nga Anglia, nga Mbretëria br e Bashkuar dhe, mm -hmm. dhe është publikuar në revistën shkenca toksikologjike. Çfarë ndodh me këtë studim që është bërë është është vënë re tek njerëzit e dhitur, është vënë re hm? tek njerëzit e dhitur kur konsumojnë ujë ose lëngje të tjera nëpërmjet gotave plastike. Njerëzit e dhitur, e, e rritur, a njerëzit e rritur po. Domethënë adoleshentë e sipër, okay. kur konsumojnë ujë apo lëngje të tjera me gota plastike apo nëpërmjet shishes. Plastike mm -hmm, është vëndërrej që kanë një rritje të sëmundive të ndryshme Dhe kryesisht ato që lidhen me kokën Për shembul, njerëzi që vuajnë nga migrena Si pas këti studimi, këshilojnë që mos të konsumojnë as një herë uaj apo lëngje nëpërmjet shisheve plastike apo gotave plastike oh. sepse kjo automatikisht ndikon akoma më shumë në përkeqësimin e sëmundjes tunde. Prandaj përkeqësimin e, pra e migrenës. Dhe është vënë re që 1 në 7 ritur në Mbretërinë e Bashkuar vuan pikërisht nga migrena për shkak se konsumojnë lëngje të ndryshme nëpërmjet direkt nëpërmjet shisheve plastik. plastike ose nëpërmjet gotave plastike. Pra thjesht ideja jeri do ta marrësh këtë nga shisheta e hedhshme apo gotë. Është nëse uajë çip. A ose edhe shisht ka... qelqit do t'isht nga kumar në mjerë Po pra, qo se ka nëjtu në shisht e plastike, e, e ka mara jo? E, e ka mara Por është në mirë që t'u përdoren më te për gota t'a për shisht e qelqit Se sa atër në janë plastika Kushton sa tre fishi <laughs>. <laughs> Interesante shkja <laughs> Interesante shkja Shdoj që kushton sot e lëtine Më më më I bje që ta pishu ujnë në të mga burimi Ose nga qezma përsa Kërë do ishtë në grej Ta bëjësh natës sot, oz di çfarë. Do të, do të kokat të sinë koka një gjë tjetër. Le të përmblijë nga poshtë, nga nga koka. Ku tiun? Ehm, um, mund ta filtrosh me ato gjërat, me ato filtrat. Janë ca filtra që vendosen për këtë vërtet. Po mendoj për tyun tani. Ti si të të të <laughs> më më migrena. Migrena, <laughs> ta bësh ti se ti, se ti vuan. Po ai kemi grena. Grena këto gjëra. Duhet ta vrasëm atë mirë për këto gjëra. Okej. Okay. Faleminderit deri deri. Mos gjeri? pini ujë me shishe plastike, po si tëvojm halli. Se të si sepas zgjidhe deri. Po pra, këta japin zidem uh, po dhe zidem po me mirë o shishja për i qelqe Edhe gotat për i qelqe Do më mundohin i të anashkallon i produkte që kanë Për po do e blesh një herë altini Po e blesh një herë altini, të pak më do e kesh Po një herë, një këtë e qysh Po se filtru ose zi ujn e pishëm Mu të marrë që dhe shishin altin, basi i ke përdojrë një herë E këmë tonë të avësh krykën e sajnë në bus, e të përshur Përp të t Frishe, ti futje në shkollë. Ti futje në shkollë. Ëh. Në rregull. Shikom tek muzika? Kthehemi pastaj. Kemi ndonjë lojë aktive? Jo, duhet bëjmë, duhet bëjmë një pyetje me emra të njerëzve të famshëm. E dha Benito Mussolini. E dha. E dha Benito Mussolini. Mund të bëjmë një tjetër atë? Okej. Mi shtë dashur Kë ishte presidenti i shteteve të bashkuarat Amerikës Në vitin fatlum Një mija nënçind e dymbëdhjet 069 27 22 2 Tërgoni mesajtë uaja pahaluar e mërën për qënë më fituaz Kë ishte presidenti i shteteve të bashkuarat Në vitin fatlum një mija nënçind e dymbëdhjet Ka i lidi edhe me Shqiprinë në këta Me qëta të mm -hmm. i përkiste partiz demokratike Një kandidat i cili mundi Theodore Roosevelt në zgjedhjet e atëhershme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mirën tonë në fakt mirëbëri që fitoi, i cili ishte persona ashi, kthehemi pasfaq në klubin e mëqjesit 81 rikthehen me Golds Ora është 9.20 minuta, jenë me klubin e mëgjesi në klab e FMI, 100.4 dhe në ekranin e klab të vës, kam britu në momenti për lejme të skicë me lëtinin. Mm -hmm. Programe televizive përmtojnë rënje të mëtejshme të cilsis. Në një deklarat të papritur për mediat që ka shokuar kritikët dhe publikun, drejtorët e programacionit të televizionve kërjesore në vendë, pallën se kanë në plan të bjen në nivele akoma më të ullë të cilësie në muajt në vazhdim. Ne edhim që për i vite që i ofrojmë publikot programe mediokre me energjit të shterura dhe ide të mungura për ne zotomi, që do të bëjmë gjëra akoma më të kota se këto të derit anishmet, thujnë në deklerate në televizionëve. Do të ketë më shumë stonatura, më shumë skecë e pa omor, më shumë kujtëve që nuk japin asin lek dhe të njëtë atë fityra dit natë, Në nëmbyllit të deklaratës për mediat Falimin derit Falimin derit mm. Kjo ishte, kjo ishte Ndërko kemi një fitues në lidhe më ah. kuisin që ho dhe më pak më parë ah. Wilson Esat, kush E sakë uh, E ka gjetur Alda me numër 616 dhe ka fituar një kupon të Vibja mm. Bravo Alda Shkëllqyshëm Falimin derit Unë kam një pjete tjetër mundemi Pa tjetër Ha ha ha ha ha Këj lider sovjetik po kalon të pushimet në detin e zi kur u rëzua nga pushteti në vitin 1.964. 069 27 222 22, dërgënë mesajët uaj e paruaremën për që në fituaz. Këj lider sovjetik mishdashur po kalon të pushimet në detin e zi kur u rëzua nga pushteti në vitin e largët 1.964. Kujtës, cili është lideri sovjetik, ka qërën dhe mm -hmm. në Shqipëri, ma dje, kam bjell pëmë Ma dje, këti në fakt i thanë, mos shkoj të këdet i zi Po shkoj më shok, këta E do të presi <laughs> një fat i zi Por shkoj, a oh, jo. i shkoj Ek shuk mm -hmm. shumë uh, Përshkaj një baba I cili i ka marë uh, gjërat në duar vetë I, i këte qëni nga, nga shkolla mm -hmm. Këti Po, këti, kështu që, është 12 vjeqarë në djali, kështu që zotëria Kevin vendosi që të bëj e, kreativ Vetë nësos Dhe duke ditur që djali ti ishte një përdërues shumë i madhi i Facebook-ut mm -hmm. Vendosi që të bëndë të mm -hmm. një profil Një profil, jo, në profilin e tit vendosi të foton e djali Dhe gjithashtu, një lajmërim, thoshte që, në qovë se ju E shikoni djalin tim që nuk është në shkollë midis orës 8:30 e mëngjesit dhe 3:30 të mbasdites. Atëherë ju lutem më merrni në telefon në këtë numër. Edhe e ka çuar këtë faqe në mënyrë virale është përhapur kudo, mund shikosh disa nga fotot që wow. ai ka vendosur këtu, po a thot këtu. Kujdes, në qoftë se shikoni këtë 12 vjeçar, thotë se quhet Jon, midis orës 8:30 dhe orës 3:30, nga e hëna në të premte, në ditë shkolle dhe nuk është në shkollë, ju lutem Merrni në telefon babain e tij Kevin në këtë numër për të raportuar vendndodhjen e tij në mënyrë që ne ta kthejmë atë në klas sa më shpejt që ti të jetë e mundur të uh... po, uh, në qofse, thot ai. ë Ide mjaft origjinale. Po, nëse thotë uh, ju lutem nëse shikoni se Joni është duke pirë cigare La mëroni telefonarin në këtë numër. Ne mëlonim policin, thot, sepse policia do t'të rregohen më të butë me të se mami dhe babi. Kështu që ta kanë ndasur, nëse është me cigare kanë thënë që të mos sa marrim, nëse kusht e di çdo i bëjm çunin. Le ta marr, le ta marr policia, kështu sa t'na kalojnë nene. Kështu uh, që e ka vendosur këtë mirë, po është bër, është bër uh, Nami. Nami. Me vërtet, njerëzit e kanë gjetur uh, interesante, kurioze si histori dhe e kanë përhapur në mënyrë të frikshme. Mhm. <laughs> Ajta. Tek njëri tjetër. Po është, është detyruar që ta fshi fare profilin në Facebook babai, sepse ishin shumë me miliona mesazhe që vinin, ta kemi parë, ta kemi parë tallësin e njerëzve me këto. Sigur uh, ta kishin parë ta kishin. Ka kishim dhe, kishim dhe një problem tjetër se si do e presi veti birin nëse do të shifte në shkollë për shemb, yeah. që shokët e klasës dhe të shkollës. Po ora. Do, do, sh, do të do të përhapnim këtë lloj faqe. Faleminderit. Çdo novë. Faleminderit. Jemi gati për t'u larguar për një moment, do të kthehemi përsëritur në klubin e mëngjesit me më shumë muzikë. Dashuri, përshëndesim fort nga Radio Club e Femnë 104. Blendi, Jeri, Altini, Sony dhe Lori. Ashtë mm -hmm. të një nëntë e 52 minuta ju Jeni me klupin e mqesit Në valet e klap FM në 104 Edhe në ekran e klap të vës Blendi jeri Altini okay. Soni dhe Lori Sotit me ju e mishdashur okay. këtu Për tjë për cilë në punë ja, të uaja Ne praktikisht e kemi uh, kryer Edhe përsot um, Ka qënë knajsi Ka qënë me të vërtet uh, Një dit e uh, lezesme Unë e kam kaluar shumë Nuk e ti për juve Por uh, Unë e kam kaluar pa ndirë farë Ma të të të të të Unë jam në pasaportë tani. Eh? Po. Edhe unë ndjeva, po. Ja, më duk shumë shpejt, domethënë se povoj dhe mbaroj menjëherë. E kuptoj. E kuptoj. Mirë, a kemi ndonjë fitues për dën? Po, fituesi i fundit, për sot është Joni, pasi ka thënë a Rushov Rushovi Rushovi Kam një horë që voi profa po prap nuk e thash siç duat. Cai e thon edhe me, cai e thon edhe me makeup. Rushovi, Rushova. Krussov. Ah, Njëra nga videot që po bën Namin në internet ndërkoh është gara epike, miq dashur. Kjo është gara sportive më e rendicishme të gjitha kohërave, mm. midis qenit dhe papagallit. Doni oh. ta shikoni? Po, me zë dhe me figur, ja ku vjen. Një papagallë që një gjithet Po kryeson Qeni e shumë blaba Qeni po mendojt Papagallë e shpotlojt Në shkallën e fundit Nërko qeni një njësët Hop Hop Ja, bo Ja, bo Sorry I poshtër Se e dine që do fitante Poli qitante Në e la Mbje shumë kesh vërtam Mi qëta dhe janë shok Janë shok me qeni Shumë të lezecum Janë shumë të lezecum Kjo ishte për U, tako U, tako Në danë bashk fitore Po, sot e lemërë, kjo të pakade. Kur të eh? edhe shkalla e para fundit... Po, prej, i, jo, i thot, se ajo në fundit i thotja, shikoj dhe një, në fund para ajo i thot, sorry, aty më në të vesh. Ndeli aty, a i duke si kur profiton? Këmaj! <laughs> e, bërë me hila, a në qeni, ka 4 këm, a i ka vetë në më të këm. Oh, ba... sorry. That's... That's... Qëton, right. Nuk është e duke të aish i mërësitor. Nuk është e duke të aish i mërësitor. <laughs> Mishdashur Klubim qesit në Klab FM në një 100.4 Edhe në ekranin e Klab TV Shdo dit Out. Nga 7.10 Kam bridur edhe për sot në fundë të tim Nuk e dinë se JJ është këtu pram Bërdoja ta fëtoja JJ Që të via Ajde bravedera. JJ ajde. Ajde. ajde dhe Orgesa Ajde, ajde në një një. Një. Ajde Orgesa Ajde në <laughs> <një> Orgesa <laughs> Ajde në Orgesa Ajde në Orgesa Ajde në Orgesa Ajde në Orgesa Ajde në Orgesa Ajde në Orgesa Stafi Se jo JJ Lajme dhe djetës Miki Këllimi i dytë është interesant për Shqipërinë. Transparency International ka publikuar indeksin më i dhashur dhe ka renditur Shqipërinë në vendin e nuk jua them. Do të thoni, po, do të thonin në XX. Por jemi, jemi... Uh, akoma më porsh se vitin që ka në... Jemi akoma më porsh se sa vitin që... Aja... Aja... Aja... Kemi zbritur me tre dhënde. Oh, jemi oh, mëtë oh, më korruptuar nga që kemi qënë, <laughs> pak të në perceptit. Oh, wow... Falemi nderit, Gjej uh, Gjej. Për lajme dhe mira që tona si edhe shë mësë pak. Kërëm, bësë... 21 arës... Shë pushimi këtu në klumin e mqesit, mishtashur, un, unë Blendi... Unë njeri, ju rënjë një dhisa më të bukur unë Altini, unë një Un Lori, do thoshë Lori, do kishte mikrofon dhe ti do t'ja u them pastaj. Pa, un JJ do ja blem. Ciao, mirpafshim. Mirpafshim. you're gonna feel the same but well, you never gonna take the blame change your name now you got the game so you head outside feel the rain something in your brain come break the chain same mistake again fake the pain again day today you proud wake you wake now holy cow you went down you get left and now you feel down your heart lights back in our town so creep back and don't make a sound or lose your crown against the crowd again tell your friends that you're proud Or ask yourself what you really want from life, don't follow that crowd I've never tried to make you walk into the deep end And now I find myself awake for all the weekend I've never tried to force my Sunday morning creeping I want to stay but I must roll down for